Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Лиляна Клисурова, Любомир Денов, Румен Радев, петият президент, кого избрахме неговата история, пилотът, който стана петият президент, или как офицерът с позивна Мойсей, отличникът на Военно-въздушния колеж Максуел в Алабама, САЩ се приземи в стола на българския държавен глава, тази книга бе написана и издадена без съдействието и съгласието на гъна Румен Радев. Нейни автори са двама опитни журналисти от Вестник, Часа, Лиляна Клисурова и Любомир Денов. В текста освен личните си впечатления от генерала те са използвали откази от негови интервюта, както тези и позиции, които новият държавен глава е развивал в първите си публични изяви. Петият президент, говорят и хора, които го познават от армията. Лиляна Клисурова и Любомир Денов разказват неговата история до влизането в политиката през ноември 2016 така, както те са я чули. Сигурно, ако тя бе описана от най-близките му хора и със санкцията на самия Румен Радев, щеше да е много по-различна, детелна, пространна. Затова приемете Петият президент като неофициална, нецензурирана биография на генерала. Основният аргумент да се появи точно сега януари 2017 книга за Румен Радев е за да научат българите кого избраха за президент. Тези, които гласуваха за него, и тези, които не го припознаха и бяха против него, дори не предполагат как го наричат американските му колеги-авиатори. Преди 15 години Радев се връща освен с отлична диплома от Военно-въздушния колеж в Алабама и с новата си позивна – Мойсей. Това е идентификационното име, с което в САЩ колегите му пилоти се обръщат към него въздуха заради впечатляващи въздушни боеве. Тази позивна с името на библейската личност, която води народа си през пустинята и накрая му показва обетованата земя, Ти отива особено, ще бъдеш лидер, му предрича един от американските преподаватели през 2003. Как върви животът на пилота до 2016? Защо оттегля подадената оставка през 2015 и защо напуска армията година по-късно? Защо обедено защитава пронатовската ориентация на България, но оценява високо маневреността на руския изтребител Мик? Как се правят кобрата на Пугачов и камбана, суперслошни фигури от висшия пилотаж? И как Корнелия Нинова намери телефона на Румен Радев, АБСП, своя печелив генерал? Историята, разказана без съдействието и съгласието на новия президент, свършва до старта на политическата му кариера детството, ученическите и курсантските години, военачалника, мъжа, който силно обича жената до себе си. в политика и държавника, ще трябва нова книга. Петият президент на България говори английски, немски и руски и може да общува свободно с световните лидери народния им език. Но до сега не се е срещал с никого от световната политика, защото е бил много далече от нея. Както и от българската, Ген, Румен Радев е първият държавен глава, който не идва от политиката. Той скочи директно в нея от кабината на своя изтребител едва два месеца преди официалния старт на предизборната кампания. Направи този най-опасен лупинг в кариерата си с главата напред, без страх от неизвестното и с увереност в собствените си сили и умения. И успя, изненадвайки мнозина. Не победи лесно на президентските избори. На първи тур разликата му с кандидата на Герб Сецка Цанева не бе голяма. На балотажа обаче получи подкрепата на 2 милиона 60 и българи или 59% от избирателите и от Фецанева се на 20% преднина, тя бе подкрепена от 36% от гласувалите. Победата със сигурност се дължи не само на качествата на генерала, но и на сбърканата стратегия на ГЕРБ и протестния вод, както и на добре свършената работа от лидерката на БСП и нейния екип. Но каквито и да са причините на хората да го подкрепят за този разгромляващ цецка Цанева резултат, безспорно едно само за три месеца Радев постигна много. Което доказва, че той бързо учи. Нищо очудващо за човек, който владее до съвършенство пилотирането на самолет. Научен съм да запазвам самообладание, стария се да стоя над злобата и древнотемието. Благодарен съм на професията, която ми даде всичко. Така ми се градивно за бъдещето. Следвам каузата си, казва за себе си Радев. Поканен от Корнелия Нинова да е кандидат за президент, генералът не мислил дълго. Първо поискал и получил подкрепата на родителите си, макар баща му да го посъветвал да не губи достоинството си в тази мръсна работа политиката. И наистина в кампанията си генералът се държа умерено. Ходеше на събранията на БАС но публично се дистанцираше от партията. И обясняваше, че няма и няма да има зависимости от нея. Предстои да видим доколко ще се умее да спази тази си дума. Описват го като почтен и непринуден. Умее да владее нервите и емоциите си, както доказа и на двата дебата с цанева а според хора отщава му има чувство за хумор и самоирония качества, изключително важни за един бъдещ държавник. Поддръжниците му вярват, че в кризисните за Европа времена той е човекът за президент обучаване да управлява рискове не само в нашата военна академия, но и в две американски. Завършил е стратегическата академия по ВВС, Максуел. Това е най-престижната военно-стратегическа академия в света, обучаваща курсантите си на геополитика, стратегия, дипломация, преговори. Научен да взема решения, основани на информация и на анализ, той е направо менеджер на риска. Неслучайно като шеф на ВВЦ, достигна върха в кариерата си и обираше овациите с перфектния си пилотаж. Не е компрометиран и по време на кампанията единствените удари срещу него бяха поста НАТО Русия. Не се умори да повтаря, че еврофилията не означава автоматично русофобия. Че няма да поставя под въпрос евроатлантическата ориентация на страната, но смята, че трябва да има баланс в отношенията с Русия. Или както самият Бойко Борисов, обобщи, той е двоен агент на Москва и Вашингтон. По повод реплика за недостатъчен политически опит Раде споделя, мога да решавам проблеми правил съм го във ВВС. Ще го приложа и в политиката в рамките на възможностите на президентската институция. Такъв ли е Румен Радев? Кой е той в действителност? Откъде тръгва страстта му към самолетите? Как решава да влезе в политиката? Какво обича да прави в свободното си време? Всъщност новият президент е известен именно с това, че малко се знае за него и за личния му живот. Това ще ви разкажем в следващите страници – Детство и юношество. От мечтата да работи в мандра до стъпала в небето. Точка-точка. На 18 юни 1963 в Лондон Мухамед Али, тогава още Касиус Клей, побеждава боксьора Дъб Джонс, в космоса летят Валентина Терешкова и нейният бъдещ съпруг Андриан Николаев, а в Димитров град се ражда Румен Радев, бъдещият летец изтребител и президент на Република България. Детството му обаче минава в Хасковското село Славяново, където и днес живеят родителите му, вече пенсионери. Майка му станка е на 76 г. 35 години тя е работила като главна счетоводителка на горското стопанство в Хасково. Баща му Георги Радев е на 79 г. Има зад гърба си 40 г. Работа, минал е през много нива в енергоснабяването. Преподавала е и електротехника в тогавашния механотехникум. Обикновени хора – много работливи, честни, добри. Те се образят за мен, описва Гирадев. И с гордост казва, че от баща си наследил идеализма. Все се опитваше да ми покаже, че светът е идеален, че човек трябва да вярва в своите идеали. Ако говорим, че мечтата му е била да живее честно и достойно през живота си да постигнал я е, допълва сина. Двамата пенсионери живеят в приветлива къща на тихата уличка, Митко Тръндев, в Славяново. И двамата са много уважавани и в селото, и в Хасково, и в Димитровград. И винаги са усмихнати, никога не са се интересували от власти партии и преди, и след 1989 не са ченували в никакви политически формации. Свикнали са да живеят скромно. Сами се грижат за къщата и двора и не се плашат от работа. Раде ви научили Румен и две години по голямата му сестра Лозана от малки на труд. Когато не бил на училище, малкият Румен помагал на баба си и дядо си. Ставал рано сутрин да бере тютюн, после го нижел. Копа е в градината, никаква селска работа не може да му се опане. Всъщност прави това и до днес хваща мутиката винаги когато е при родителите си, помага им за тежката работа. Каквито и задания да му дам, винаги се справяше побързо от останалите. Оправно дете беше, спомня си първата учителка на Радев в детската градина в Славяново Латка Петрова. От съвсем малък беше с характер. Още тогава се проявяваше като водач на останалите деца и знаех, че от него един ден ще стане лидер, допълва тя. Най-гордият спомен на самия Радев от детските му години е, когато в първи клас му поверили грижата за коня. И Яхвал го без седло като винето и го водел на едно но целото на паша. Чувства се много горд, че имам отговорност и ми се гласува доверие. Доверието много възпитава, казва днес Радев. И разказва, че въпреки работата, имал много волно детство. Лудех из гората, край реката имах огромната свобода, каквото за съжаление много от нашите деца днес нямат, спомня си той. Друг любим момент в детството му било завръщането от чужбине на близкия приятел на баба му и дядо му проф, Янко Юрданов. Географът и създател на предаването, Атлас, винаги му изпращал картички от поредното си пътешествие по света, а като се върнел, с увлечение разказвал за него. Малкият Румен го гледал с широко отворени очи. Първата мечта на днешния генерал като дете била да стане добър рибар. Двамата с баща му често хващали вадиците и заедно дебнали рибата край реката. След това искал да стане бригадир в тъка, за Съто. Често в селото им идва очичко с чанта, който изглеждал важен човек в очите на малкото момче. Но най-голямата му мечта била да работи в мандра. Имаше мандра на края на селото и когато минахме покрай нея, мандраджията, много добър човек, ни гощаваше с истинско пясно сирене. Показваше ни как се прави и всичко ми изглеждаше като магия. А и накрая се получаваше нещо много вкусно, спомня си Радев. В третия клас обаче рязко променил намерението си. Всичко станало съвсем случайно. В двора на селското училище дошла пътуваща книжарница автобус, пълен с книги. Любознателният румен бил сред първите, влезли в него. Харесал си книгата, стъпала в небето, на Анатолий Маркуша, но нямал достатъчно пари в себе си. Хукнал към дома, където дядо му дал недостигащите стотинки, и успял да я купи. Изчел книгата на един дъх, бил запленен от написаното и от иллюстрациите в нея. И решението му било категорично ще стане пилот. Веднага започнал да се готви. Не му било трудно, защото бил добър ученик и любимият му предмет била математиката. В четвърти клас семейството му се преместило в Хасково, а до седми клас Румен учил фол Иван Рилски. След това, повлиян от страстта на кака си Лозана към езиците, Румен влязал в немската гимназия. Изкарал обаче само подготвителен клас, където учил интензивно езика. А след това решил, че е по-добре да наблегне на математиката, ако иска да кандидатства за военното училище. Така през 1979 се прехварил в 8 клас в Хасковската математическа гимназия. Негова класна и преподавателка по история е Стефана Сивова. Още в първия миг, когато директорът ми представи Румен, ми направи силно впечатление с възпитанието и сериозността си, спомня си тя. Бил добър ученик, но любимият му предмет била математиката. Станал любимец на всички в училище. Помагал на съучениците си в трудните задачи, подавал им ръка и като приятел. Участвал много в олимпиади и републикански първенства по математика. Бил знаменосец на гимназията. Завършил я с пълно отличие и златен медал. Беше много отговорен и харизматичен, разказват днес съученици и учители. Те припомнят и друга негова страст всяко между часи е хващал китарата, свирел и в училищния оркестър. Паралелно с математиката Радев наблягал и на спорта. Играе основно баскетбол и бокс. Но когато дошло време да кандидатства, приятел доктор го предупредил да не споменава бокса, защото няма да получи медицинско. Тренирал е какво ли не бягане, гимнастика, фитнес, плуване. Въпреки многото уроци в училище правил плановете си така, че да му остава време да отскаче до стара загора, за да лети карал безмоторен самолет и скачал с парашут. Така стартирал кариерата си във въздуха още като ученик. Правил го обаче тайно от родителите си. Това са единствените му провинения. Като дете, ученик и мъж никога не ни е създавал проблеми, казва днес те за него. Военното училище избяга от вкъщи, за да стане пилот. За да стане пилот, Румен Радев избяга от дома си и на своя глава заминал за долна Митрополия. И днес, запитани коя е най-голямата генералска беля, която е направил, родителите му са единодушни, когато се записал зад гърба им в авиаторското училище. Категорично не бяхме съгласни с тази му постъпка. Бяха го приели ядре физика, а той тихомалком си изтеглил документите и ги подал във военното училище, казва баща му Георги пред часа. А пък Радев свързва кандидатстването си във военно-въздушното училище в долна митрополия с почти куриозна случка. На изпита ги затворили, както си му е редът в зали, за да решават задачите. На него обаче му трябва само половин час, за да се справи с тях. При това ги решил дори без да използва листите за Чернова, а директно на тези за Белова. Пъхнал отговорите в плика и тръгнал да го предава на комисията. Пазещият го майор обаче го върнал със съвет да не се отказва и да напише нещо по не. Ама аз съм готов, заявил му младежът. Майорът обаче отказал да му повярва. Двамата започнали да спорят, а накрая пазещият го направо му заявил, че не може да го пусне да излезе, преди да са минали две часа. В този момент покрай тях минал преподавателят по виша математика Нино Ставров, който чул разправията и поискал да види плика с задачите. Прегледал ги и пуснал Радев да си ходи. В крайна сметка Радев бил прият първи по бал, а когато за първи път влязал в час по математика при Ставров, той директно го освободил от занятия. В долна митрополия се качил първо на ел реактивен учебен самолет, който тогава му се видял бърз като ракета, а сега нарича е играчка. Най-трудно му било да преодолее страха от височината, от огромния риск. Но успял благодарение на абстрактното си мислене, което му помагало да се абстрахира. Като преодолееш страха, трябва да преодолееш и красотата от гледката наоколо. Трябва да се абстрахираш от себе си, докато мозъкът ти стане като компютър, който хладно и безпристрастно решава всичко на секундата, без да допуска чувства и емоции. Иначе си загубен, казва днес той. Във военното училище младият курсант имал винаги отличен успех. На атестацията бил класиран първи и му предложили да специализира гражданска авиация. «Аз да не съм Файтонджия, казал пред близките си бъдещият въздушен аз и продължил към призванието си боен пилот на изтребител. Две години по голямата сестра на Раде в Лузана, също е свързана с авиацията. Тя е завършила с отличие психология и педагогика, но дълги години е била стюардеса, пилотска кариера. В началото бе равнец. Като първенец на випуска от Военно-Въздушното училище Румен Радев е имал право да избира къде да служи. Защо обаче е избрал равнец, а не Озунджово? Не е ясно, коментира Полк. О, за. Или Милушев, колега и приятел на Радев. Според него обаче това правило не винаги се спазва. И той бил първенец на випуска и поискал да служи в Каменеци или Доброславци, но го пратили в Озунджово, а след това в Равнец. А може би Радев е знаел, че скоро в равнец ще поступят новите изтребители МИК. Едва ли, никой не знаеше, смята Милушев. Тогава всичко се развило скоротечно. Штом се чуло за новите машини и веднага пратили група авиатори да се обучават в СССР. Радев започнал подготовка с курс за приучване. Всички пилоти със семейства живеели в Нар, Городок, за ергените като Радев имало общежитие. Городокът често страдал от липса на вода. Блокчетата обаче били извън регулацията на селото и с този аргумент кметът се измъквал. По това време битовите условия в граф Игнатиево, Бълчик, дори безмер били подобри. Освен това някои летища се намирали поблизо до Големия град. А равнет бил на 22 му от Бургас. Имало само един магазин, в който карали кисело мляко веднъж седмично. Било проблем дори хладилник да си купиш, за да държиш там млякото, особено необходимо на семействата с малки деца, си спомня Милушев. На днешните пилоти сигурно им се струва смешно, но тогава бе изключено да тренираме някакво посложно упражнение, разказва Милушев. Важното да е безопасно. В началото изглеждало нормално, но после съмнително. Уж излитаме за въздушен бой, а пък работим на един същ радиоканал. Готов ли си готов, ама аз знам какво точно условният противник направи за вой. Атака са единия маниовър, атака е другия. След това готов ли си хайде стръмно пикиране. Въобще канцелърска работа, свят си спомня Милушев. Докато не решили, че така повече не може. Това станало с подкрепата на майор Ладев, който се върнал в ръвнец, след като завършил военната академия. С него постигнали единомислие по това какво трябва да се промени в бойната и летателната подготовка. Все пък това била единствената ескадрила с Миг в ВВС, каквото и да се случи, тя ще бъде на острието, на предната линия. И ще е престъпление да се използват вече устарели методи. Милушев вече бил успял да наложи тренировки на различни радиоканали, без да се знае предварително какво ще направи противникът. Но това не било достатъчно. Трябвало да се внесе елемент на противоборство и равнопоставеност. Неизвестността да е еднаква и за двамата пилоти. Когато Радев пристигнал, дошъл Милушев, ръководител на методическия съвет на базата. И с негова подкрепа предложили на командира на полка Пъква, Дунев редица нововведения, а той, лека му пръст, се съгласил. Най-напред разработили карта на тактическата обстановка. Много време отделили да успокоят штурманите насочвачи, които имали най-големи притеснения. Защото при маневрения въздушен бой при малките дистанции те не виждали самолетите. Отметките почти се налагали една върху друга на локатора. А ние сега, какво ще правим, питали те. Ама кой иска от вас нещо да правите? Гледайте минималната височина и това е... Щом пилотът казва, наблюдавам, атакувам, вие нямате вина, отговорили Радев и Милушев. Постепенно наложили този стил, включили и младите пилоти все на момчета. Хареса им, сутрин, на обед, вечер, дори в автобуса до Бургас и обратно само за въздушните боеве си говорили. А Радев умел да ги надахва. И противно на опасенията нямало инциденти, сблъсъци, катапутирания. В историята останали приказките на старши офицери по служебни събирания: Ще се избиете, ще изтрепете хората, новатор. Като млад пилот Радев създава уникална система за контрол на полетите, американци му дават позив на Мойсей и му предричат. Лидерско бъдеще. В периода 1991 г. група ентусиасти от Авил База Равнец, ръководени от старши лейтенант Румен Радев, разработва компютризираната система контрол на. Тя се използва за анализ на информацията, събрана по време на полета в борния регистратор, тестер или ТА, НАР, черна кутия. В него се записват 90 параметра 60, от които аналогови като скорост, височина и 30 еднократни събития като пускане на форсажа и прибиране на колесника. Записаната информация се обработва от специален софтуер и се предоставя на летците и инженерите в лесен заползване вид. Системата осигурява тримерно пресъздаване на траекторията и графично изобразяване на преместванията на органите на управление. Така става възможно да се направи пълен анализ на действията на пилота и работата на системите на самолета и неговата силова установка във всеки миг на полета. Контролна, се оказва особено ценна при разследване на летателни происшествия и предпоставки. Така например причината за авиокатастрофата. При която на 29 септември 1994 загива командирът на полка ПП, Иван Даев, е била установена още на втория ден след анализ на данни от полета. Благодарение на контрол -на» става ясно, че системите за управление на двигателите на Миг са настроени да работят на по-високи от допустимите максимални температури. Това води до по-бързо износване на лопатките на турбините и създава предпоставки за происшествия. Освен това, контрол на осигурява и архивирането на информацията за работата на всеки пилот, самолет и двигател по време на полет. До 2000 чрез системата са обработени близо 5000 полета. Официалното приемане на «контролна» в експлоатация става през ноември 1996, но де-факто тя се използва като основно средство за слеполетен анализ още от 1992 и днес тя работи, макар и като резервна на подобна аналогична руска система, доставена по договор от 2006 за диагностика на самолета, системите за управление и силовата установка. По това време дори в СССР няма такава качествена система нещо подобно на «контрол» не. те правят чак в края на 90-те години. Признава го руският учен Георги Бюшгенс от Централния аерохидронаучен институт, който през 1994 посещава Равнец. Борбата с закостенелите методи на подготовка била доста сложна и тежка. Примерът СТА – НАР – съкратен заход за кацане е особено поучителен. До този момент това не се разрешаваше, броеше се като някакво хулиганство, разказа Илия Милушев. По принцип идеята е прикацана и пилотът да направи кръг около пистата, като трябва да я вижда през цялото време. При прости метеоусловия видимостта е пет км, но спазвайки указанията, се получавало така, че на третия завой пилотът се отдалечавал на цели 12 км от пистата. И естествено губел визуален контакт. Още по-сложно, дори опасно ставало, когато имало облаци. През 1997 и в американската база авиано Милушев видял този съкратен заход, снимал го. Видял, че няма нищо сложно, фу го правил без проблем, а за миг щяло да е още по-лесно, защото той е поманеврен. За късмет командирът на полка Путпа, Дунев разрешил да опитат. Преди това обаче Милушев го показал на практика и бил особено убедителен. Възникна обаче въпрос, да питаме ли нагоре. Тогава двамата сраде в поели цялата отговорност. Разработили схеми, методика за обучение. Първо Радев като инструктор започнал да обучава по младите ледци. Какъв е практическият смисъл на идеята? Ледците да могат при намалена видимост да изпълняват заход за кацане, а не изкуствено да усложняват нещата. Уж целта е по-плавно и по-безопасно да се пилотира, а се получавало обратното. На местното летище пилотите си знаят или ориентирите дори и да се отклонят на 12 км. Но на непознато летище младият пилот може да изгуби ориентировка, след като не вижда пистата. Още като слушател във Военната академия, ГС Раковски, Румен Радев разработва основите на бъдещата си дисертация Създаване и използване на системи за тактическа подготовка на авиационните екипажи и подразделения която е математизирана чрез диференциални уравнения. В последната година на обучение в академията пристига делегация, начало с началника на управление, авиация, на австрийския генерален щаб. По този повод възложили на Радев да представи разработката си. Като имал предвид ограниченото време, с което гостът разполагал, Радев предложил да направи презентацията си на английски, немски, руски или български език по избор на австриеца. Това силно впечатило госта който бил видимо изненадан от високото научно ниво на разработката. Оказва се, че по това време, черните котии на австрийските бойни самолети още не били цифровизирани. Радев е първият слушател в нашата военна академия, който по време на обучението си успял да защити основите на диссертационния си труд. На обсъждането му присъства и цялото ръководство на ВЛВС. Завършва академията като първенец на випуска, но поради голямата заетост отлага работата по дисертацията. За това му помага извънредно любопитно обстоятелство. През януари 1998 Румен Радев провел паметен въздушен бой с заместник командира на авиобазата майор Илия Милушев. Разминали се в насрещни курсове, а после всеки стягал маниоврите според възможности си до причерняване на погледа от претовърването. Завършили, образно казано, Реми. При анализа на данните за полетите от контролно записващата апаратура обаче се оказало, че в горната част на един от вертикалните маньоври скоростта на майор Радев е паднала до 270 км, като еволютивната, минимално допустимата, била 300 км. За това своеволие двамата майори били лишени по за година от полети. Румен Радев използвал времето рационално ви си написал доктората, който защитил през 2000 вече като командир на авиобаза граф Игнатиево. Всъщност не летяхме само 8 месеца, си спомня за този случай Илия Милушев. Спасил ги, без да знае, разбира се, ген. Майкъл Шорт, командващ на ВВС на САЩ в Европа. Предстояло негово посещение в базата, при което задължително се организирал полет на госта на МИК. За това обаче трябвало да се намерят хора с добър английски. Радев и Милушев отговаряли на всички условия, но били спрени от полети. За да провери подготовката за визитата от София пристигнал тогавашният командващ Ген. Стефан Попов, като разбрал защо са спрени от полети, веднага наредил да им се възстанови подготовката. И така отново ги върнал в играта. Отстраняването от полети станало повод Румен Радев да си даде за последен път сметка, че ако иска да промени правилата в авиацията, трябва да има служебна власт. Само след няколко години като бригаден генерал и командир на авиобазата в граф Игнатиево успял да се пребори при пилотаж СМИК да се счита допустима дори нулева скорост, ако има безопасна височина. Като командир на изтребителната авиационна база в граф Игнатиево Бунтарят Радев се преборил и въвел авангардни тренировачни методи при полет с миг, въпреки ограничения брой летателни часове. Постепенно и уверен въвел режим на полец малка скорост и висока високъгълна атака, известен на Запад като програма за обучение при маневриране на задкритични агли. Междувременно през 2003 за втори път завършил военно-въздушния колеж, Максуел. В САЩ като магистър стратегически проучвания. При това 13 и по успех от 220 обучаеми. Освен с диплома от САЩ Радев се върнал и с особена позивна – Моисей. Измислили я американци по време на учебен бой. Тя ти отива особено – ти ще бъдеш лидер, казал един от неговите преподаватели. Радев е един от създателите на авиационната група – Морски Орли, специализирана във вишпилотаж. Първоначално в нея били Милушев, Кичев и Парушев. След това Радев заменил Парушев. Именно той измислил методическата схема. Ако бяхме послушковци, щяхме да се ограничим в лесното, разказва Милушев. Радев предложил доста сложни фигури. Например излитане на форсъш, но в двойка, и веднага след това лупинг. После гръбен полет, точково тоно, бавно управляемо тоно, разминавания. Ако трябвало да спазват правилата, нямало да мине нито едно от тях. За минимална скорост предложили 210 м.ч., но отговорниците за безопасността скочили, а много е опасно. При голяма гълна атака носът може да клюмне или да сработи системата за предупреждение за сваляне. Ок, казал Милушев, тогава включваме на форсаш и извитаме. Но не го послушали, въпреки това демонстрационните полети през 1999 в Крумово били особено ефектни и зрелищни. В тях включили манюври, които преди това не са виждани полети по гръб, на нож, гръбно изтегляне. Всичко това можело да се спести, за да спят спокойно шефовете, но къде отива шоуто? В състава на морски орли, Радев пътувал до храдец Кралове, Чехия. Там заради суперсложните фигури ги отличили като най-добра група за виш пилотаж. В битността си на командващ ВВС Радес се сблъсква с много проблеми, един от които е застаряването на личния състав в изтребителната авиация, разказва Александър Младенов, авиационен журналист. Голяма част от пилотите, които носят бойно дежурство, натрупали стаж за пенсия, а някои директно подавали рапорт за напускане. В същото време системата не може да произведе достатъчно кадри за замяна. Затова Радев организирал курсове за интензивна летателна подготовка на млади летци, които за година и половина с полети на учебните, пилатус, и ладаминът на миг. Преди било доста посложно. С минимален налюд от 200 часа за 5 г. започвали да учат всичко отначало без нощни подготовки, без полети в сложни условия. И изведнъж трябвало да сядат в много посложния и скъп самолет. Първата група от 6 човека започнала обучение през ноември 2014 и завършила през април 2016 и шестимата получили званието пилот първи клас. Първите двама преминали на миг бързо и безболезнено. За другите нямало ресурс и затова ги пратили на штурмовите самолети Сув Безмер, а последните останали инструктори на учебните – Пилотус. Правилно ли бе да закриятави обаза Равнец? През лятото на 2000 български и НАТОски експерти организирали изследване на противовъздушната отбрана на страната в три части радиотехнически войски, зенитно-ракетни войски и изтребителна авиация. В групата за изследване на базите на изтребителната авиация участвал и майор Радев. Работили близо три месеца в щъбквартирата на пакта в Блюксел. Тогава резултатите не били оповестени от съображения за сигурност. Секретни били доскоро. Вече се знае обаче, че тогава групата е излязла с препоръка изтребителната ни авиация да се базира на две летища равнец – край Бургас и Добрословци – край София. Летището край Габровница вече било закрито. Уж това е препоръка от НАТО, а де-факто стана точно обратното коментира Милушев. Закриха тъкмо тези летища, които според пакта са най-уместни. Ръвнец трябвало да защити стратегически обекти като Нефтохим и пристанищата във Варна и Бургас. А доброславци София и Аец, Козлодуй, в крайна сметка вероятно е наделяло лобито на МИК, смятат пилоти. Така България се отказва от суперсамолета МИК, с който била снабдена авиобаза доброславци край София. Въпреки, че по признание на специалисти един МИК може да върши работата на 4 МИК. Добре все пак, че останали новите за онова време миг. Още като командир на авиобазата в граф Игнатиево полковник Раде започва да разработва методика за избор на нов боен самолет за българските ВВС. По това време му било възложено да запознае високопоставена делегация от САЩ с нашите виждания как да стане изборът. Първото му изречение е било, че това трябва да стане сформулиране на бойните способности на изтребителени, но те следва да се определят от това каква ще е геополитическата обстановка през следващите 30 години в триъгълника Западни Балкани кавказ близък изток. На това място водачът на гостите, американски полковник по военна логистика, помоли Радев да спре изложението си, за да си извади бележника. Водил си записки като студент-първокурсник. Накосъм от катапултиране. По време на нощен полет над Черноморе Румен Радев изпада в сложна ситуация и едва не катапултира. Тогава в полка внец пристигнали нови защитни шлемове, с чиято помощ пилотът поддържа връзка с земята. В тях обаче бил монтиран малък пиропатрон, който автоматично сработвал при катапултиране и задължително спускал светофилтъра на къската. Той е тъмен и защитава лицето на пилота от скоростния напор при падане. По процедура пилотът сам трябвало да спусне светофилтъра, ако се наложи да катапултира. Пиропатронът дублирал, ако в сложната ситуация летецът пропусне. Тогава Радев е трябвало да изпълни нощен прехват с миг. Летял е на 1000 м над морето, а целта е била на 1500 м. Случката се разиграва над Бургаския залив, когато Радев още търсил целта. Так му я видял и последвал гръм. Пред колегата си Милушев Радев разказал. Чух гръм и изведнъж всички тоци изчезнаха, всичко в кабината огъсна. Пълен мрак, нищо не вижда. В първия миг помислил, че става нещо извънредно и че нищо в кабината не работи, загубил пространствена ориентировка. Дори му светнало трябва да катапултира. Секунда по-късно придърпа лоста за управление и усетил, че самолетът дръпнал напред, значи двигателите работят нормално. Чак тогава му замири на изгорело и се образил че всъщност е гръмнал пиропатронът на каската, а от това е паднал и светофилтърът. Значи всичко е наред. Вдигнал го, видял приборите и си отдъхнал. Ако се беше панирал, можеше и да се катапултира, обяснява Милушев, после иди търси причината. И подобна реакция би била напълно обяснима. Гръм няма уреди, нищо не се вижда. Така заради една дредна част може да се загуби цял самолет. Това е много характерен пример за качествата на Радев, разказва колегата му Илия Милушев, и най-вече за неговото самообладание и решителността му при извънредна ситуация. Какво става, когато изстреляната ракета се обърне към теб? През юни 1997, като командир на ескадрила МИК Фръвнец, капитан Радев преживява сериозно изпитание при учебни стрелби. За това той разказва в СП. аеро. Като командир на ескадрилата имах шанса да изпълня първите атаки по радиоуправляема мишена Рума и Астреп. Това бе тренировка за предстоящите стрелби с ракета РР на зенитния полигон край Шабла. Излетях от равнец, като експерименталните прехвати изпълнив по маршрут Черногорово-Раковски. Някъде над на Игнатиево успях да открия безпилотната мишена. Захванах я на радара и имитирах пуст на ракета РР. Целта летеше едва с 220 км, ча на ръба на възможностите на радиолокатора на самолета за откриване. Той е от импулсно доплеров тип и елиминира всички цели, които летят със скорост под 200 км, ч. Мишената приличаше на летяща пура, боядисана в червено, с виобразни опашни плоскости. Изпълних десетина захода за стрелба с урадието, като въртях в косило пинги около нея на малка скорост. През цялото време наблюдавах целта визуално. Няколко пъти я губи за кратко, но след това я намирах и продължавах. Използвах режим на прицела, при който целта трябва да се вкара в една пътъчка между две линии. Там по прогноза на прицела трябва да минат снарядите, изстрелени от урадието. Задачата се оказа много трудна и се изпълнява само от си, с много добра подготовка и натренираност. Тук трябва да се пилотира без да се гледат приборите, защото иначе рискуваш да изгубиш мишената. Затова при атаките трябва да се пилотира само по усещания за скорост, ъгълна атака и претоварване. В крайна сметка експериментът излезе успешен. До момента това бе единственият полет за атака срещу радиоуправляема мишена визуално с урадие. На експерименталната стрелба на полигон в шабло обаче командването на корпус ПВ реши да се стреля без мишена. Не знам каква беше причината за това. Опитах се да споделя, че без информация за целта, радрат излъчва сигнал, който се отразява в целта и след това се приема от главата за самонасочване на ракетата. Ракетата няма да има устойчив полет и може да поеме в произволна посока. Моите доводи обаче не бяха приети. Задачата беше в курс 100 градуса да стрелям, когато съм на отдалечение 10 км от бреговата линия. Стрелбата беше експериментална за удължаване ресурса на ракетите от този тип. Набрав височина около 5000 ма и вместо на 10, навлезох на около 30 км навътре в морето поради наличие на облачност над брега. Включих системите и натисна в бойната кнопка. Усетих мощта на ракетата, която тръгна напред в облак от пламък и дим. До около 600 ма след отделянето от самолета тя лети се законтрени и кормила. По програма, за осигуряване на безопасност на носителя, след това те се освобождават и започва насочването към целта. Но тук цел нямаше, която да връща отразен сигнал, необходим за самонасочването. Ракетата изпускаше хубав бял шлейф от дим и след като се освободиха кормилата, се видя много добре как тя влезе в и започва да танцува енергично по курс и височина явно търсеше отразения сигнал. При едно от кръщанията обаче изведнъж тръгна да изпълнява нещо като боен завой. С набор на височина зави на 180 градуса и тръгна в обратна посока към мен. В този момент от земята ме попитаха, как е пускат. Отговорих, пускат нормален, но ракетата зави обратно и лети към брега. Едновременно с това дадох мощно наляво, за да се отдалеча от нея. Тя мине на насрещен курс в страни и над мен. А аз завих пълен форсеш и тръгнах след нея. Тя летеше към брега, но по едно време двигателят спря да работи, шлейфът изчезна и я загубих. Покъсно казаха, че се я видели на радарите как падна в морето на около 10 км от брега. При следващата стрелба СРАРа бях вече командир на авиобаза граф Игнатиево. Тогава стреля майор Димитър Петров, а аз бях на полигон Шабла. Миг летеше на 4000 м, а мишената, отново рум м, б, и ястреб на 2000 м, имаше облачна пелена. Снижиха мишената на 1500 м, а аз заповедах Петров да слезе под облаците на 1000 м. Той изстреля ракетата, когато се намираше над бреговата черта, точно на командния пункт на полигона. Видяхме много добре как голямата ракета се отдели от самолета, тръгна напред и след това се взриви над морето при срещата с целта. И трите стрелби, проведени след това в България с ракети РР, бяха успешни, изпълнени от следните летци – Димитър Петров, Краси Николов и Ларион Иларионов, Радев за МИК, който оцеляе в първите. Десет боя, оцелява в цялата война, генералски анализ за това как трябва да се разрушава табота. Самолетът МИК има огромни бойни възможности в сравнение с МИК ПФМ, но в първите години на експлоатация в България те почти не се използваха. Цялата методика на бойна подготовка на летците на МИГ беше усъвършенстван вариант на използваната за МИГ. Това беше характерно за масовата авиация от вършевско време имаше много самолети и летци и се водеше умерена подготовка на масови авиатори с ниско ниво на реализъм. И подобно мислене продължи да преобладава и през 90-те години. Ръководният състав на полка и ескадрилата в Ръвнец в началото и средата на 90-те години беше съставен от страхотни летци и личности, но те бяха израснали сами и неговите ограничения по скорост, ъгълна атака, маневриране и начин на бойно използване. И това беше залегнало дълбоко в съзнанието и подсъзнанието на поколение летци. Затова миг се използваше като усъвършенстван вариант на миг, независимо, че имаше безкрайно по-големи възможности. Това ставаше с презумпцията, че наложените строги ограничения гарантират безопасността на полетите. Системата за подготовка в изтребителната авиация по това време винаги имаше цел изтребител. При упражненията изтребителят атакува, изпълнява прехват или води въздушен бой, а целта лети пасивно, най-много да изпълнява някакво отбранително маневриране, без никакъв елемент на противоборство. Липсваха на пълно свободни въздушни боеве с елементи на неизвестност и противоборство. време, а и дълго след това имаше три табута – забранени теми – в бойната подготовка на военната ни авиация и изтребителната в частност. Първо, липсваше методика за подготовка за полети в пълния височен скоростен диапазон за маневриране на самолетите. Самата система не допускаше летците да опознаят поведението на самолета в целия диапазон от скорости, аглина атака и претоварване. Ефектът от това е налице много хора се катапултираха или загинаха при изпадане в ситуация на необходимост от пилотиране на малки скорости и големия аглина атака, особено с МИГ. Това е табу изпратихме в историята през 2007, когато бях командир на авиобаза граф Тиево. Въведохме програма за обучение за маневриране на закритични агли, известна на Запад под името Адванс Диандлин чрез Таристикс или Съкратено Анна Тя може да се преведе като упражнение за управляемост на самолета за напреднали. Тук обучението не трябва да се води просто с аеродинамика и суха теория. Преди да започнат полетите, летците първо трябва да имат солидни познания по практическа аеродинамика, т.е. от формулите да се премине към реалните ефекти в полет на такива режими. Оведомих с телеграма штаба на ВВС, че започвам такава подготовка. За два дни проведох теоретичен курс с леците на МИГ и след това, като инструктор, преминах всеки един от тях за демонстрация на поведението на самолета при маневриране на такива режими, при загуба на скорост и необходимите действия в подобни ситуации. Целта на полетите беше летецът не просто да извежда самолета при непреднамерено въвеждане в тези режими, но и да изтръгва максимума от маневрените и енергетичните възможности на самолета при бойно маневриране. До този момент ограничението по минимална скорост на МИГ беше 300 км. При на ъгъла на атака на 26 градуса и падането на скоростта под 300 кем, бяха едва ли непрестъпление, за което на леците се налагаха съответните наказания. И когато летецът поради някаква грешка попадне в такава ситуация, настъпваха катаклизми. Мик обаче е самолет, който на практика не се срива и това го знам от личен опит още от средата на 90-те години. Второ, никога не е имало противоборство. Дори и в най-големите летателно тактически учения, провеждани в ескадрилата и полка, винаги имаше цели и изтребители. Свободен бой между два изтребителя изобщо не се практикуваше у нас, а за свободното противоборство въжи правилото, доказано във Вьетнамската война, който оцеляе в първите 10 боя, оцелява за времето на цялата война. И тези две правила бяха бич за авиацията. Курсът Бойна подготовка, КБП, се четеше като библията без разсъждения върху написаното в него и всичко се изпълняваше така, както е написано или дори с условности и упростяване. Новият самолет обаче можеше да даде на летеца съвсем други възможности. Трето, нямаше сценарии, в които летецът да опознае не само пълните маневрени възможности на самолета, но и своите собствени, най-вече психически възможности. Усещаше се остра липса на достатъчно мисъл и познание за воденето на съвременния въздушен бой. Съществуващите тактически пособия, инструкции, бяха ограничени до това да позволят на налетеца да опознае и освои работата с прицелната система, както и да изпълнява типови атаки и прехват. Нищо повече, всичко това беше чист нос на доктрини и тактики. Като съветските документи се ползваха дори без прево, без никакво усмислене и каквато и да е възможност за творчество. Изпълняваха се само готовите постановки от вноса. Новия модел за бойна подготовка го започнахме в ръвнец през 1997. Подхванахме го, смаккаха ни и ни спряха от полети и отново тръгнахме в края на 1998. Тък му набрахме сила и самолетите изчерпаха между ремонтния ресурс. След като закриха авиобаза равнет, преместихме самолетите в граф Игнатиево в част от състава. След няколко мъчителни години на поддържане на подготовка и договори за възстановяване на изправността, отново си стъпихме на краката и започнахме с за нови подготовки през 2005 г. Бях вече командир на авиобазата. Започнахме маневрени въздушни боеве и тактически прехвати с нашите партньори от ВВС на САЩ по съвсем нов модел, с пълно противоборство и неизвестност. През 2007 започнахме подготовката за полети на задкритичния глина атака. Имахме ядро подготвени пилоти от равнешко време, с опит, уверенности и визия, с които започнахме всичко това. Разработихме методически схеми, теория и тактически манюври. Какво ни дава обучението за полети на задкритичния глина атака? Това, че пилотирането във въздушния бой е грозно и може би неприятно за гледане, но ефективно, за постигане на тактическо преимущество. Няма нищо общо с фигурния пилотаж при стандартните упражнения или при авилшолта. И трябва да се прави с подходящ запас от височина. По предварително разработена методическа схема се изпълнява пилотаж на спарка, за да може превозваният летет да опознае реакциите на самолета при попадане в такива ситуации. Изпълняваме и въртене около надлъжната ос на голяма гълна атака, където обучаемият вижда каква загуба на височина има при въртенето около надлъжната ос и колко опасно може да е това, ако се изпълнява на малка височина. Страшно важни са практическите уроци – едно е да четеш или да ги разказват, друго е да го видиш и усетиш в полет и да те научат какво трябва да се прави. Подобре е летецът да го види с инструктор, който владее тази ситуация, това способства неимоверно за неговата психическа подготовка и увереност в полет. По трудния начин придобихме познание за режимите, където миг не прощава. В практиката ни се наложи да ги опознаем по резултатите от разследването на катастрофата на попа, Иван Дайв в ръвнец. Единственият режим, който е опасен за полета, е въртене около надлъжната ос на голяма ъгълна атака. Това е причина за няколко катастрофи в СССР и след това в Русия, бунтар или, като се прави, кобрата на Пугачов. Моят командир Ген Раде се отличава с невероятен усет към новото, твърди подполковник Николай Русев, бивш негов подчинен от периода му в граф Игнатиево, а в моментът зам, командир на базата по летателната подготовка. Това навярно е генетично заложено, помогнало е и обучението му в училище, но очите за новото се отварят най-вече, когато успеваш да видиш как правят тези неща хората по света. Малци знаят, че още в първите години след демокрацията като старши лейтенант Румен Радев е изпратен на специален курс за командири на ескадрили в САЩ. Един от водещите мотиви на тогавашните началници е бил фактът, че Радев много добре се е справил с английския. Но основният мотив все пак е бил друг младият Виатур се е отличавал с рядко високи и стойностни качества, едно от които е винаги да се опитва да научи и да внедри нещо ново. Освен това ген, Радев е невероятно организиран човек, казва подполковник Крусев. и умее да организира не само собственото си време, но и времето на хората около него. Нещо повече поставяше задачи, но и мотивира колегите си да ги изпълнят, на хъслаги, че могат, че са най-добрите. Наблюдава внимателно и когато види не само старание, но и творчество, дава шанс. Русев е особено впечатлен от майсторството на Радев да съставя екипи. Познава хората си до най-дребните детайли от характерите и така ги подбира, че да не си пречат, а напротив да се допълват взаимно. Това далеч не всеки го може. Много лесно е да използваш властта си на командир и да заповядаш пък там, после да се оправят, както знаят. Не. Той мисли отдалеч дали тези хора имат сили и възможности именно за тази задача и едва тогава я възлага. По негово време пилотите от графа започват да участват в първите съвместни учения с НАТО. Това се случи, след като през 2004 станахме пълноправен член на Алианса. Първите съвместни полети ги организира лично командирът Радев. Показва как се прави и след това възлага това на своите заместници. За себе си оставя само контрола. Взе да става интересно, си спомня подп. Русев. Усещал как колегите му се оживяват, как започнали да подхождат с по-голямо любопитство и мерък към изпълнението на задачите. Летището Крейпловди в буквално завира, когато в един момент там се прехвърлят и двете скадрили на американската виобаза Авиано от Италия. Това се налага заради нуждата от генерален ремонт на пистите и цялата инфраструктура на базата. До този момент в такива случаи американците винаги пращали ескадрилите на различни места. Едно от съображенията е било, че където и да отидат, все пак са гости и навярно създават проблеми и неудобства на домакините. За България обаче решили да рискуват и въпреки съображенията за сигурност, например принципа за разсъсредоточаване на силите, долетели с двете ескадрили едновременно. И не са жалили, защото резултатите от съвместната подготовка били много добри. При тези съвместни учения Радев Вавел правилото винаги да провежда въздушен бой с гостуващия командир. Този рицарски принцип остава и до днес. Нещо много мъжко и честно има в директния двобой. Показваш как се прави и след това с пълно основание изискваш от колегите си да бъдат победители. Заедно с американците в графа възстановили и подготовката за маневрен въздушен бой. В периода? Когато Миг били все още в равнец, Радев заедно с още не на пилоти стартирал работата, но предислокацията на базата и особено проблемите, които тя поражда, нарушили ритъма. До този момент маневрен въздушен бой може ли да реализират само четирима Радев, Илия Милушев, Виктор Христоф и Гешев. Старата практика била друга да се лети сигурно по команди от земята. Когато се изправили двама пилоти един срещу друг, нямало изненади всеки знаел какво трябва да направи той и как ще реагира условният противник. Освен ученията, започнахме да разработваме и да освояваме стандартни НАТОвски процедури, например за дежурствата по ТА, НАР. Air Policing Въздушна полиция, разказва под ПА, Русев. Едва през 2007 Радев взел решение и заедно с колегата си Димитър Петров обучили четирима пилоти, в това число и Русев на изкуството на маневрения въздушен бой. В обучението се включват и американски инструктори. ви авиобазата започнали да възстановяват една почти загубена способност да водят реален, а не предварително известен въздушен бой. Големите началници разпоредили този метод на подготовка, водени от едно единствено съображение са кън, да не се случи авария, да не се загуби човешки живот, а с него и струващ самолет. Парадоксът се състоял в това, че тази философия води към обратното към по-големи предпоставки за происшествия. Защото на изостяването на въздушния бой води до ленивост на мисълта и реакциите, и когато пилотът се сблъска с нестандартна ситуация, почти винаги допуска фатални грешки. След 2005 пилотите от графа започнали не на книга, а де-факто да мерят сили или си противници. До 2000 ден тотално работили по руски тертип. Новото не дошло изведнъж. По едно време смесвахме руските методи на подготовка с западни, казва Потпа, Русев. После преосмислили проблема и го преодолели. Всъщност руснаците не им давали кой знае колко много. Залагали на техните инструкции за боравене с самолета, но от американците взели тактиките за въздушен бой, за тактически прехват, за бойните редове, за работата с големи групи. Това много ни улесни и ни даде база за развитие на нашите българските базови документи, смята Русев. Отначало започнали да тренират на по-големи височини, после слезли на хилядама, а на шоуто, това сме ние, на летища слезли и на 200 ма над земята. Радев може да е американски възпитаник, но обичал да лети на Миг и умел да използва максимално неговите уникални възможности. Така той въвел едно упражнение, при което скоростта на изтребителя пада до нула, за да се види реакцията на пилота. А Миг позволява да се излезе от сложната ситуация. Той е суперманеврен и мощен самолет за пилотаж и маневрен въздушен бой. За жалост обаче не му се получават прехвати на големи дистанции. Ето в това е разликата между МИК и Ф. За НАТО въздушната битка трябва да се води на големи разстояния. Целта е да не позволиш на противника да се доближи до теб и да те застраши. С модерната авионика откриваш целта, стреляш и забравяш. Няма смисъл да се подлагаш на излишен рис. Още повече, ако знаеш, че на близки дистанции нямаш шанс срещу МИК. Български пилоти са побеждавали в маневрен бой ИФ, ИФ, и Ф и Урофейтер, и Я. Но това е ставало, когато във въздуха се изправят един на един. А тактиката на натовските ни партньори е във да не лети сам, а на големи групи. Един играе примамка, друг атакува, разделят се. Най-важното е да имаш информация на борда, която липсва при миг. Съвременните западни изтребители разполагат слинкове, с които непрекъснато си обменят информация. Подпа, Русев показва нагледно как става това. Примерно летим два самолета. Аз нарочно се демаскирам с мой работещ радар и всички виждат, че ги облъчвам, а в това време вторият изтребител е скрит, защото неговият радар е изключен. Но аз пък мога да му изпратя моята картина без противника да знае. Той вижда всички, без него никой да го вижда. И когато вече е сигурен, той захваща две цели, стреля и си заминава. Това миг не може да го направи. Като новатор и бунтър, понякога на Радев му се налага да влиза в конфликт с началници, но всичко това е в интерес на работата. По принцип той не е конфликт на личност. Винаги е спокоен, изслушва и приема мнението на другите. Де факто българската общественост узна името на Радев и го видя с очите си през октомври 2014 на авиошоуто, това сме ние. Много приказки се изговориха след това. В повечето случаи ставаше дума за възхищение от невероятното зрелище и благодарност за това, че България има такива летци. Появиха се обаче и критики, че видите ли, така радев изразходи горивото, което иначе в щяло да позволи на по-младите пилоти да натрупат летателни часове. А истината е, че защото пилотите от базата са направили само две тренировки. Освен това, то било планирано като учение за пребазиране на друго летище, което до този момент изобщо не било правено. Самият Радев по принцип не летял сам, а вспарка във втората кабина като инструктор. Така Хем си поддържал формата, Хем отблизо наблюдавал израстването на пилотите. Тази практика в интерес на истината не е нова, тя тръгва от предшественика му ген. Константин Попов. Тренировките за шоуто обаче бяха толкова тежки, че на два етапа от полета направо нас си спомня Пъп П. Русев, който наблюдава от земята. Той вероятно има предвид изключително сложните фигури от висшия пилотаж – кобрата на Пугачов. Камбана. Там обаче Радев предпочел да лети сам. Можело да избере изпарка, парка, но така пък съществувал риск някой да каже, че само се вози в задната кабина и си придава важност. Всъщност мълцина знаят, че едва трима пилоти от Авиаба за Игнатиево имат допуск да летят на такова авиошо Радев и двамата сегашни зам командири Николай Русев и Димитър Петров. От тримата обаче генералът е най-опитният в сложния пилотаж на пределно малки височини. Програмата на шоуто включва Радев като соло пилот, два мига във въздушен бой, двойка сус атаки по земна цел. След това смик блокиране на летище и въздушен бой, зрелищен пилотаж на военно-транспортните спартани с най-младите пилоти, както и търсене и спасяване СМИ. А Радев бе черешката на тортата. Той изпълнила едни от най-сложните фигури от висшия пилотаж, известни като «Кобрата на Пугачов» – Камбана. При «Камбана» изтребителят поема Емариаско нагоре, после намалява скоростта и буквално застива. Руснаците още го наричат динамично спиране, пояснява Александър Младенов. Названието – камбана – иде от леко пропадане, при което самолетът наподобява махна езика на камбаната. А при – кобра – машината леко вдига нагоре носа, досущ като змията преди да нападне. Американците са кръстили фигурата плъзгане на опешката. Идеята на двете фигури е да се намали рязко скоростта на машината така, че да се окаже в гръб на изненадания противник. При това положение възможностите за атака са многократно по-високи. Опасно ли е? Да, но не и затренирани. Затова Радев искал всеки пилот да може да го прави, за да владее самолета във всякакви ситуации. Прозвуча и друг упрек, че с тези сложни фигури Радев рискувал не само своя живот, но и живота на много хора. По това време около пистата се били събрали почти 100 000 души. Практиката изобилства от тежки аварии по време на доста уренумирания вилшолта. Така е, риск винаги ги има. Но според Потпа, Русев всекидневните полети на граждански аероплани на центъра на София са много по-опасни. Той гарантира, че такъв полет е сто пъти по-безопасен от гражданските. Те са много по-тежки заради горивото, с което са заредени, и возят много повече хора на борда. Освен това, при изпълнението на сложните фигури Радев нито веднъж не минал над пистата, а южно от нея. Дори и да стане нещо, той ще има достатъчно време да го насочи в безопасен район и тогава да се катапултира. Каква е ползата от шоуто? Нали целта не е само да се достави зрелищна наслада на хилядите зрители. Първата цел безспорно е била постигната да се напомни на обществеността, че България. Страна със 100 годишна авиация, разполага и днес с модерни машини и местори пилоти. Да си кажат хората, че държавата все още има армия, с която може да се гордее. Освен това, след авиошото за първи път от доста години скочи скочил броят на кандидатите за военно-въздушното училище в долна митрополия. И нещо съвсем древно държи да добави потпа, Русев, благодарение на настойчивостта на Ген. Радев са били вдигнати парите за дежурствата по Air Policing. Срамно е да се каже, но за 24 часови дежурства пилотите са получавали по 4 лъв. От 2009 насам вече се 100 лъв, двете оставки или трябва ли да плащаме. Друг да ни пази небето. През 2016 след интензивна работа на ръководение от генерал Радев колектив бе изработена официална методика за избор на нов боен самолет, Придружена от критерии на апарат, математически модели и доказателствена част. Чашата на търпението на генерал Радев преля, след като се очерта перспективата да плащаме чужди изтребители да охраняват небето ни. Човек може да бъде унизен само ако се съгласи. Генерал Радев не беше съгласен. Каза го с други думи в интервю, че докато си пази достоинството, не всичко е загубено. А достоинство не му липсва. В края на лятото на 2015 той изненадващо подаде оставка като командир на ВВС. Последва откровен разговор с премиера Бойко Борисов и отегляне на оставката след обещание за 80 мун. Лъв. В подкрепа на военната авиация. Година по-късно Радев директно си пусна рапорт за излизане в пенсия. Този път нямаше среща с премиера. Какво се бе случило през това време, за да стигне генералът до скандалното решение? Нямах друг изход, нямах избор, заяви Радев на първата си пресконференция, след като подаде оставка. Според него една от причините да се стигне до тази ситуация е отказът на мода продължи споразумението с МИК за поддържане на миковете. Според Радев България е нямала друг избор, тъй като всички поръчки в авиацията изискват много време за подготовка. Тогава той разкритикува решението да се избърза с подписването на нов договор с Польша за ремонт на двигателите на Миковете, като посочи, че вършаване не разполага с ресурс за цялостна поддръжка на машините. В същото време призна, че лично е насочил вниманието на мо към възможностите на Польша, а така също отчете, че предлаганите от руснаците цени са били по-високи. Неговата теза е, че България е трябвало да постигне конкуренция между Польша и Русия и да се възползва от последващите оферти на Москва с по-ниски от първоначалните цени. Според авиационни специалисти идеята на Ген Радев е била Польша да ни помогне да модернизираме миг, като им се монтира модерна електроника. Вече бил видял по време на посещението си във Варшава как поляците са модернизирали своите мигове със съвременни дисплеи. Докато навигацията на българските изтребители била доста примитивна, пилотите ни разчитали на GPS, използван от спортни самолети. В публичния спор с премиера Борисов и министър Ненчев Радев отхвали твърденията им, че в качеството на командир на военната авиация е бил, по скоро политическа фигура, като направи неуместен паралел между собственото си поведение, като военен, по закон деполитизиран, и политическите декларации в сайта на политическа партия БЗНС, чийто лидер е министър Ненчев. Бил съм бил политическа фигура. Много интересно кой дава тези дефиниции за мен. Един човек на сайта на чиято партия виси следното описание за самия него. Николай Ненчев е демократ, подготвен за битката с Русия, има силна воля и идеологическа чистота. Лично аз на мястото на премиера не бих се доверил на човек който афишира идеологическата чистота. Това минавява мисли за едни минали исторически епохи, допълни Радев. Другата основна причина за оставката на Радев е свързана с предложеното от военния министр Ненчев законово положение България да плаща за съвместна охрана на въздушните ни граници. Генералът потвърди, че в мотивите си за напускане наистина е нарекал съвместния аерополисинг при заложените условия по от Ньойския договор, но уточни, че няма нищо против съвместната охрана, а разминаването му с министъра било единствено по начина на реализацията и той не е съгласен съвместната охрана на българското въздушно пространство да е за сметка на българския военен бюджет и настоява тези средства да се дадат за ВВС. За пример, посочи съседна Румъния, която също се е съгласила да има съвместен аерополисинг, но разходите за него ще са за сметка на гостуващата съюзническа страна. Според Радев твърдението на Ненчев, че не е бил съгласен с съвместната охраната на въздушното ни пространство, не отговаря на истината, а и подкопава доверието на НАТО към България. Радев представи документи, в които той се обявява в подкрепа на възможността за съвместна охрана, но се противопоставя на това тя да се запоеща. Никъде и никога не съм казвал, че съм против съвместната охрана заедно с наши съюзници, декларира многократно Раде и пояснява, че е бил категорично против България да поема разходите на гостуващата страна. Според него всички бюджетни средства трябва да бъдат насочвани към българската авиация, тъй като само за 2016 недостигат от авиационно гориво е бил за 7 млн. Не мога да проумея факта, че ние ще плащаме за подготовката на полските леци, които летят три пъти повече от нашите, добави Радев. Дават ли си сметка чиновниците какви поражения нанасят върху мотивацията на летците и инженерите ни? Освен това демонстрираме на НАТО, че нямаме воля да развиваме собствени бойни способности, каза още Радев. Той обвини министра на отбраната, че през последните две години изтребителната авиация можеше да бъде спасена и да не стигаме до крайно рискови решения. Коментира, че си е тръгнал, защото не мога да остана подчинен на министър на отбраната, който не поиска и не се вслуша в моята експертиза. Тогава Радев декларира, че ако вълва са, все още имат някакви самолети, които летят, е само благодарение на решението му сам да подписва удължаването на летателния ресурс на старите съветски машини МИК. Като призна, че това крие риск за живота на пилотите. Освен това Радев обяви, че е изчакал с на оставката си, за да може екипът му да завърши работата си по проекта за придобиването на нов тип Боен самолет. Имаше лукори, че не е трябвало да си тръгва от армията, именно тогава, когато найсетне сетне Народното събрание утвърди инвестиционния разход за доставка на нови изтребители. Не, той си тръгна тогава, когато си бе свършил работата, когато проектът бе изцяло завършен, коментираха авиатори. Според тях работата по проекта за нов самолет е започнала още през далечната 2010 -я. последните седмици членовете на екипа работели от рано сутрин до 10-ча, вечерта. Отивахме си да спим, а на сутринта той идваше с нови идеи, което най-малкото означаваше, че и по-късно вкъщи е продължил да работи или поне да мисли по въпросите. Гледахме документи, разработени от много държави. Нашият проект е един от най-добрите, категорични са авиаторите. Аз съм НАТОвски генерал, не ме определяйте като проруски. Аз съм генерал от НАТО, не ме определяйте като проруски. Това заяви Румен Радев пред австрийската информационна агенция АРА. Това е прекалено упростено, като проруски ме определят тези политически сили в България, които подклаждат безпочвени страхове, че страната щяла да излезе от Европейския съюз и НАТО, каза още Радев. Агенцията на напреден план думите му, аз съм генерал от НАТО и през целия си живот съм работил за това България да бъде силен и активен член на алианса. Радев декларира. Че като български президент не иска да противопоставя членството на България в ЕСА на прагматичните, економически отношения с Русия. За някаква руска връзка на Радев се заговори след скандала с изявлението на руския разузнавач в оставка Леонид Трешетников, че лидерът на БСП Корнелия Нинова обсъдила с него името на бъдещия кандидат президент на левицата. Така в общественото пространство бе пусната версията, че Видителис от партията е искала одобрението на Москва за своя кандидат. Размяната на реплики започна след интервю за руска телевизия, в което Решетников твърди, че Нинова съгласувала кандидатурата на Раде с него. Нинова гневно отвърна? че това е лъжа, защото срещата, за която става дума, е от 25 август, а кандидатурата е гласувана от Националния съвет на БСП и обявена още на 2 август. Освен това Нинова обвини Решетников в корупция и обяви, че е уволнен от поста директор на Руския институт за стратегически изследвания. В Руски източници пише, че махането му се дължало на неефективната политика на института като цяло и в частност спрямо България. Решетников стоял зад плътното приближаване до Русия на волен Сидеров и Николай Малинов и неговото движение Русофили. Кремъл бил недоволен от това, че защитници на Русия в Русофилска България били само екстремисти и маргинали. Русофилката Светлана Шеренкова обвиня Б.В. и Румен Петков за интригата. Тя обяви, че в Москва никой не знаел кой е Решетников, а тук цяла България се занимава с това, че Корнелия Нинова се виждала с него в някакво кафене. Интригата бе продължена след съобщение на института на Решетников, че двама негови служители са се срещнали с Румен Радев в София. Дори бе публикувана снимка с бъдещия президент. По-късно стана ясно, че всъщност срещата е станала случайно в коридорите на Баннера, където Радев е давал интервю пред Петър Волгин. Междувременно бе припомнено изследване, поръчено на Българска социологическа агенция от Руския институт за стратегически изследвания, за политическите нагласи на българите, русофилството и предстоящия президент. В него бе направен следният портрет на печелившия кандидат, мъж по 60 г. С успешна кариера, но не в бизнеса, възприеман като патриот, умен, да знае езици и да се е противопоставил на статуквото, да е нямал отношение с партии. Да е непознат, защото всички политици, дори и тези с висок рейтинг, са стигматизирани. Да е показвал кураж. Това описание удивително точно се покрива с образа на Румен Радев. Автор на изследването бе българската агенция «Джеконсултант». То бе публикувано на сайта на организацията «Брод», която обединява експерти по сигурността, водени от Лазар Мурджев, син на Димитър Мурджев, личният е охранител на Тодор Живков. Всъщност и Нинова, и Радев имат право да разговарят с когато си искат. Включително избивши и настоящи руски разузнавачи. Компрометиращо е, ако Радев е представен като руски проект. Защо обаче този компромат и идва от руска страна? Техният интерес е, ако Радев наистина е проруски кандидат, да има добър, непомрачен публичен образ. А де-факто с тези мечешки преградки го злепоставят, може би това е непремерен израз на традиционната руска арогантност. Според Шеренкова, Решетников не представлява никого, ползват го хора у нас. По думите и Решетников е некомпетентен и неотговорен за политическите процеси в България човек. С изказванията си е ангажирал и руските власти без някой в Москва да е искал това и така самовреди на двустранните отношения. Шеренкова дори сравни Решетников с руския генерал-губернатор Александър Гълбарс, министър на войната на княжество България веднага след освобождението. Който спретнал заговор срещу княз Батенберг и бил изгонен от страната за това. В интерес на истината Радев дори не е стъпвал в Москва. Напротив цялото му обучение, като военен пилот и командир е преминало в американски школи и академии, както и в квартирата на НАТО. Негови колеги разказват, че по времената нар. Му период в началото на 90-те години, офицер от полка, после генерал, публично му заявил. Аз отдавна имам подозрение че си агент на НАТО. Тогава НАТО е била мръсна дума. Част от подозренията в руска връзка дойдоха след две изказвания на Радев. Първото бе за крин, че той де Юре е украински, но де-факто руски. А второто за това, че ще работи за вдигане на санкциите срещу Русия. в интервю за «Часа», Радев заяви, че като президент ще настоява това да е националната позиция в ес -а. Той вярва, че президентските избори ще доведат до промяна в политическото статукво и бъдещото парламентарно мнозинство ще изработва и отстоява един на външно-политическа линия. Защото тогава в България е имало няколко външни политики, на премьера, на президента, на външния министр, дори на военния министр, Казар Адев. В отговор на въпрос за евентуално обръщане на посоката към Русия той заяви, това не са опасения, а съзнателно разпространявана манипулация. Аз неизменно казвам, че членството в НАТО и ЕСА е стратегически избор. Но еврофилията не означава русофобия. В момента отношенията с Москва са незадоволителни. От това патим ние, не Русия. Ние дължим неустойки за АЕЦ, Белене, загубихме и Южен поток. Парите от транзитните такси и преференциалните цени на газа останаха за Турция. Затова отношенията ни с Русия трябва да бъдат хармонизирани. Онези български политици, за които русофобията е бизнес, смятат, че това не бива да се допуска. За тях отношенията с Русия никога не са достатъчно лоши. От това зависи тяхната политическа перспектива. Те внушават, че тяхната обсесия е норма, а възстановяването на диалога наричат обръщане към Русия и дори отказ от СА и НАТО. Това поведение издава или геополитическа неграмотност, или политическа безотговорност. По-късно в интервю пред френския Олмонт Радев декларира, България иска да се утвърди като най-надежден партньор на НАТО, но това не означава, че трябва да бъде враг на Русия. Радев коментира критичните очаквания към него, че ще промени Еврото антическия курс на страната ни заради проруските си позиции. Имаше опити да бъда дискредитиран по време на предизборната кампания. С на Йотова, която ще бъде вице-президент, защитавахме ясна позиция че България е лоялен член на НАТО и на Европейския съюз, отвръща Радев. Той припомня, че в исторически и културен план България винаги е била европейска. Според него страната ни е избрала стабилен и траен път на проевропейско развитие и няма да се отклони от него. Не бива да има никакво съмнение в това. Искаме да се утвърдим като най-надежден партньор в НАТО. Но това не означава, че България трябва да бъде враг на Русия. С която имаме важни економически интереси, казва още Радев. Според него санкциите срещу Русия не са решение на проблема. Те вредят на Русия, но също и на ЕСА. За силните економики това не е проблем, но за крехка економика като българската е проблем. Това води до преки последици в селското стопанство. Затварят се български фирми, губят се работни места, казва още новоизбрания държавен глава. В друго интервю за Financial Times, Румен Радев пък обяви, че първите му задгранични визити, след като се закълне като президент, ще бъдат не в Москва, а в Брюксел и съседен Букурещ. Той декларира, че България винаги ще работи само заедно с партньорите си ЕСА и НАТО. Искам България да бъде истински член на НАТО, с истински способности и да бъде лоялен и предсказван партньор. Позицията му е че, ако не работим за по-добър диалог и намаляване на конфронтацията, не можем ефективно да се справим с глобалните заплахи. Радев обаче е критичен, България ще остане проевропейски настроена, но ние не сме доволни от Европа на две скорости. В интервю за БНТ часове след избора за президент Ген, Румен Радев заяви, че членството в ЕСА и НАТО не е мантра. Той иска широко отворени очи, широк подход, иска целенасочена работа. Не е достатъчно просто да бъдеш лоялен и послушен, трябва да бъдеш действен. Не е достатъчно да бъдеш консуматор на решения, трябва да бъдеш генератор на решения и балансюр, казаген. Радев. И припомни думите на посланика на САЩ Терик Рубин, че ако сме членове на ЕСА и НАТО не означава, че трябва да бъдем врагове с Русия. Кому е нужно да му слагаме етикет, че е прокремълски настроен. Този риторичен въпрос зададе президентът Петър Стоянов 1997 г. Пред бити той призна, че в деня преди изборите призувал нашата евроатлантическа общност да спре да слага етикети на Радев. Какво искаме, след като човекът многократно заявил, че е възпитаник на Американско военно училище, че е натовски генерал. Задача на нашата евроатлантическа общност е да даде увереност на Радев и да го подкрепи. А не да му лепят етикети и зорлем да го вкарват в една писта, която вреди на България, каза още Стоянов. Той изрази увереност, че Радък ще бъде напълно лоялен към НАТО и иска да му даде кураж за това. Двамата се чули след вода, Стоянов го поздравил за победата. Стори ми се разумен, сериозен човек, който би приел съвети. Но той е човек, който може да взема решения. Българската политика има нужда от хора с характер, каза още бившият президент, влизане в политиката, Нинова му предложила по телефона, влизането на Ген. Раде в политиката изненада мнозина, но най-вече БСП. Името му се появи в средата на юли, първо бе номиниран от червената структура в столичния район, оборище, в която членува лидерът на партията Корнелия Нинова. Последваха номинации от структури в страната. Всичко започнало с един телефонен разговор в края на юли. Добър ден, ген. Радев ли е, попитал женски глас, да отговорил Радев, казвам се Корнелия Нинова. Искам да говоря с вас. Вие сте номиниран за президент от наши структури. Приемате ли, продължил гласът. В първия момент генералът решил, че някой си прави шега с него. Но бързо разбрал, че работата е сериозна. Нинова го поканила да е кандидат за президент на БСП. Отговорил и, че му трябва време, за да отговори на такъв, много сериозен въпрос, защото се готви да се пенсионира. След разговора с соцлидера той споделил с Десислава, а тя съвсем спокойно му отвърнала, знаех си. Когато чух, че Корнелия Нинова го е търсила, предположих, че за това интуитивно, за мен тази покана беше естествена. Знаех всичко, което той прави като командир на ВВС, знаех, че го прави заради момчетата, заради армията, заради авиацията, заради това да имаме национално достоинство и си мислех, че такова трябва да е поведението на политиците ни, обяснява тя пред Епицентър. Мислили доста, решението било сложно за него. Дори запали колата и отишъл в Славяново при родителите си да чуе и дявното мнение. Подкрепили го, но баща му го посъветвал да не губи достоинството си в тази мръсна работа политиката. С Десислава също дълго коментирали темата. Никога не съм имал такава нагласа, плановете ми бяха други. За мен предложението на Гържа Нинова беше абсолютно изненадващо. Осъзнах, че това означава тотална промяна в живота ни. Отказ от личен живот. Както се казва, генерална промяна. Не си мислете, че и аз, и тя сме толкова наивни че да не очакваме всички тези поръткови удари. Не, беше ясно, че ще ги има, разказва Радев. Спогледали се и се попитали, има ли тук кауза. Било важно да си го изяснят, защото всичко, което били правили до този момент, било в името на кауза. Отговорили си, да, има. И то много голяма, така се решихме на това предизвикателство. Защото бях убеден, че проблемите, с които се борех като командир, имат решение предимно на политическо ниво. В България всичко – економика, трудови права, образование, здравеопазване, сигурност – рано или късно опира до политиката. Ние сме млада демокрация, която трудно се саморегулира, обяснява Радев. От десетина години в мен зре е усещането, че ние като нация имаме нужда от ново възраждане и ние трябва да предадем на децата си, на моя син, на неговите деца, устоите, ценностите, с които ние сме възпитавани, да обичат книгата, да осмислят своята идентичност, да имат памет за нашата история, допълва го съпругата му. Я си поставил за цел да стана добър летец. Станах изключително добър летец. Признанието от един момент нататък е не ти да си добър летец, а да направиш такива и хората под теб, казва Радев пред часа. И признава, че най-голямото му разочарование като шеф на ВВС е било, че няма ресурса да осигури на момчетата си възможността да станат отлични летци. За това прави най-големия компромис в живота си, напусна системата и влезе в политиката. Поех битка заради тези момчета, България има нужда от тях. Винаги съм живял с кауза и тази кауза беше да помогна на другите, да ги обуча, категоричен е генералът. И добавя, че за да си истински командир, трябва да дадеш личен пример. Дал отговор на Нинова отново в телефонен разговор, но на 2 август, ден след като бил подал оставка като командир на ВВС. И до днес е строго пазена тайна как точно на Корнелия Нинова и хрумнала идеята именно Ген. Радев да е кандидатът на БСП за президент. Непотвърдени слухове на позитано, водят към административния секретар в сградата Александър Нейчев, който първи обърнал внимание на лидерката върху кариерата на генерал Радев. Как той обаче го е забелязал, също не е ясно. Иначе Корнелия Нинова обяви, че това е лично нейна номинация и тя лично ще носи отговорност за резултатите от изборите. Ген Радеве номинация за президент на БСП от един бизнес кръг, свързан с уражейното лоби, който трябва да уреди сметките на Социалистическата партия. Хвърли бомбата обаче лидерът на движение 21, Татьяна Дончева, но без да посочи конкретни имена. Като човек, който се занимава с темата военни самолети в няколко правителства, бе нарочен Николай Гигов. Никой не потвърди подозрението на Дончева. Нинова веднага определи твърденията на бившата си сапартийка като черна кампания и заяви, че спекулациите на Дончева не заслужават отговор. Тя свири на ненастроена цигулка, от Сечепа Радев, имайки предвид музикалните умения на Дончева и определи твърденията и като ярък пример за безотговорно политическо говорене. Такива изказвания ме забавляват хващат една теза или си я измислят и я изплющяват, допълни той по адрес на лидера на Движение 21. Официалното номиниране на Радев също бе съпроводено от сатресения. Първо, правителството забави указа за освобождаването му с 10 дни, тъй като вече бе ясно, че Радев ще е кандидатът на БСП, но това не можеше да бъде официално обявено, докато той не бъде освободен от ВВС. Едва след като тръгнаха слухове, че Герб го бави нарочно, Премиерът Бойко Борисов настоя и на 10 август Министерският съвет гласува предложение до президентът за издаване на указ за освобождаване от длъжност и военна служба на Радев. Президентът Росен Плевнелиев реагира светкавично и още същия ден издаде указа. Второ, номинацията на генерала предизвика дълбок вътрешен раздор в БСП. До последно много от знаковите червени лица снятаха, че по подходящ кандидат е Маяма Манолова. Най-много говорещата депутатка напусна месеци преди това парламента, за да стане омбудсман. По онова време според нейни признания тя има онкологично заболяване и взема решение да се кандидатира като омбудсман на България и да се отегли от политиката. Опонентите в БСП обаче подозират, че това е старателно избран ход, в който дори на ГЕРБ се налага да забрави Костимбродската афера, за да гласува в пленерна зала за новия пост на МАЯ. Никой не потвърждава подозренията на част от червените, че тя е харесвана като кандидат-президент от бившия лидер Сергей Станишев. Омбудсманът прави нови ефектни и ефективни акции, обикаля страната и води дискретна кандидат-президентска кампания сред организациите на БСП. На финала обаче има директен разговор с новото ръководство и разбира, че няма шанс да бъде кандидатът на социалистите. Мая се оттегля сама. Така до крайното гласуване от 7 номинирани стигнаха тримаген. ген. Радев и червените депутати Румен Гечев и Таско Ерменков. На 17 август, след продълживо над 6 часа заседание, на което бе изслушан и самият Радев, Националният съвет на БСЪП одобри кандидатурата му с 99 гласа, за от 150 гласували. Гечев бе подкрепен от 38 души, а Ерменков получи 13 гласа. Веднага след това Радев обяви, че БСП му е поставило едно условие – да спечели изборите. Имам ясно споразумение и оговорка, отворен съм за всякакви предложения, но винаги преценявам по съвест и убеждение, допълни той. Покрай генерала в БСП се разигра и още една драма. Седмица преди официалното му номиниране изглеждаше сигурно, че той ще бъде подкрепен не само от столетницата, но и от АБВ. На 10 август Корнелия Нинова и Георги Първанов си стиснаха ръцете за неговата кандидатура. Изключително силен кандидат, похвали го Първанов. Ген, Радев може да бъде подобрият президент, аз вярвам в това, допълни той. И посочи като негово голямо предимство фактът, че Радев няма политическо минало, а номинацията му е равно отдалечена от двете партии. Ген, Радев е човекът, който може да възстанови авторитета на държавността, да върне активността, ангажираността на българските институции и най-вече на президентството. Това би бил президент, различен от модела ГЕРБ, категоричен Б. Първанов. Ден след официалното му номиниране от Б.С.Е.П. и самият Радев се срещна с Георги Първанов. Обясни, че ще разговаря и ИСАБВ за възможностите за по-широка коалиция. Защото в битката за държавен глава всеки глас е важен. Имаме всички аргументи да го подкрепим. Той е силна и убедителна кандидатура, голям български патриот, като човек печеливша кандидатура и като възможност да е президент, похвали го Първанов. Започнаха преговори между БСП и АБВ. И уж всичко изглеждаше вече сигурно, когато на 23 август изненадващо настъпи разрив. БСП спря преговорите за обща коалиция с АБВ за президентските избори, обяви лидерът Нинова след заседание на изпълнителното бюро на партията. Като причина тя посочи проекта на коалиционно споразумение, предложен от АБВ, който не отговарял на представата на социалистите идеята била там да бъде записано, че двете партии са равнопоставени. Ние не сме равнопоставени партии, нашият кандидат не е равноотдалечен, той е на БСП. Няма да позволим да ни извиват ръцете, както реформаторският блок прави с Герб. Нито ще се превръщам в Бойко Борисов, който търпи всички прищевки на реформаторите само и самодейна да власт, заяви Нинова. И заяви, че решението на ИБ среща подкрепата на червените структури. В крайна сметка БСП реши да издигне генерала не като партийна кандидатура, а от името на инициативен комитет. Знаково начало застана единственият заместник на Нинова в партията Стефан Данаилов. БСП не отстъпва от номинацията на Радев и ще има свои представители в инициативния комитет, но това е формата, с която осигуряваме широка подкрепа и от граждански структури, от авторитетни хора в България, от личности от различни сектори, които допълват партийната подкрепа от БСП за генерала, обясни лидерът. Инициативният комитет е отворена врата към АБВ. Обяви и самият Радев на 31 август пред битви. Имах условие да не бъда въвличан в междупартийни войни, не приемам позицията да «сватусвам» тези партии. С тези думи Радев отказа да коментира разрива в отношенията между БСП и АБВ. Пред БНР той коментира, че разделянето на коалицията, която го е издигнала, математически погледнато не е най-доброто решение, но всъщност развода цара БВ е показал, че той не е назначен от тях кандидат, каквито опасения имаше на позитано 20. Избирателите на лявото пространство са помадри от своите партийни централи и с техния масивен вод ще преодолеят тези различия, коментира генералът. Кампанията ходеше на събранията на БСП. Но публично се дистанцираше от партията. Първият тест на ген Румен Радев в политиката бе предизборната кампания. И той се справи блестящо. Държа се умерено, потърси рамо не само от левите избиратели, но от всички, искащи промяна. Аз се целя във всички българи, които мислят за България, здраво стъпила на своите национални интереси, лоялен член на НАТО и на ЕС, самостоятелна и активна. Във всяко нещо е важно да имаш кауза и в летенето, и в политиката. Тя е една за мен България, обясни той. И разказа, че на срещите му идват много хора и безпартийни, дори и с десни убеждения. Ходеше на събранията на БСП, обиколи почти всички червени структури, но публично упорито се дистанцираше от столетницата. Партията е зад мен, за което съм и благодарен, но сила черпя най-вече от хората пред мен. Това са хиляди българи от всички партии и безпартийни, които се стичат на срещите ни. Невероятно усещане е да се изправиш пред хиляди погледи. Това е мигът, в който се установява доверието, каза Радев пред часа. И бе категоричен, че няма и няма да има зависимости от БСП. За разлика от другите кандидати, не съм член на партията, която ме подкрепя. Това ми дава повече свобода, а същевременно показва, че БСП има куража да заложи на партиен кандидат, което другите партии не посмяха. Не съм зависим, но съм морално отговорен към всички хора, които ме подкрепят, и го осъзнавам, обясни генералът. За мен лявото означава приоритет на обществения над корпоративния интерес. Споделям разбиранията на лявото, че трябва да има равен шанс за всеки. Не виждам са законите за нашето образование това как ще стане. Споделям и виждането, че трябва да има човешко развитие, а не само потребление и консумация, коментира той пред БНР. Авторитетът му се дължи на личните му качества, а не на партийната подкрепа, категорични са тези, които го познават. Описват го като почтен и непринуден. За най сложния лупинг в живота си минаването в политиката, каза, това е радикална смяна на занаята и начина на живот. Но като всяко предизвикателство изисква трезва преценка, добра организация, твърд характер и себеотдаване. Липсата на опит в политиката в неговия случай е предимство. Още повече че показа способност бързо да се ориентира във всяка ситуация. Едно от моите предимства е онова, което опонентите ми посочват като моя слабост това че нямам политически опит. Но за това пък говоря на един език с хората. Родителите ми живеят в село Славяново, където често ходя и знам какви са проблемите на българите, които се намират далеч от лукса. Това е нещо, което политиците бързо забравят, каза генералът пред списание е Пъкто. Уме да владее нервите и емоциите си, както доказа и на двата дебата, които имаше с опонентката си от герб Сецка Цачева. Запази хладнокравие и нито един от въпросите не успя да го изкара от равновесие. Призна, че за това му е помогнал тренингът като пилот. За да си пилот на изтребител, трябва не само да оцелеваш, но да побеждаваш във въздушни битки. А това възпитава много качества, които сега ми дават предимство, физическа и психическа устойчивост, разкри генералът. Сблъсквал съм се със сервилност, научил съм се да бъда трезва. Професията ме е научила на много неща. Всяка грешка се наказва жестоко, посочи още Радев. Разкрива обаче, че е отворен за критика. Викъл за мои подчинени да ми кажат къде бъркам. Бих го приел, умея и да прощавам, каза той. Не е компрометиран и остана такъв и по време на кампанията. Смятам, че почтеността е моето основно оръжие. В очите на политиците може би подобна почтеност изглежда като дилетантщина, но хората имат нужда от прости думи и открито честно отношение, допълни той. В кампанията единствените удари срещу него бяха по останато Русия. Не се умори да повтаря, че еврофилията не означава автоматично русофобия. Че няма да поставя под въпрос евроатлантическата ориентация на страната ни, но смята, че трябва да има баланс в отношенията с Русия, личен живот. Семейството е темата БУ, за разлика от Росен плевнелиев, който изкара цял мандат без първа дама. съпругата на Румен Радев Десислава ще заеме мястото си до него още от първия ден на Дон Дуков, втори. Двамата са неразделни и в живота, и в политиката, се видя по време на предизборната му кампания, която движеше основно тя. Моето място е до него. Подкрепям го във всичко, което прави. Вярвам в негови разум и в това, че е тръгнал с безкорисни помисли към това тежко бреме, категорична е Радева. И допълва, че хората от армията са може би най-големите идеалисти в нашето общество, те дават клетва пред родината и не изневеряват на нея в годините. Нито един от двамата не обича да говори за личния си живот. Семейството е темата Буза Радев. Никога не съм афиширал семейното си положение, никога не съм тикал напред семейството си. Напротив, винаги съм се занимавал с изключително динамични, тежки и отговорни дела и винаги съм се стремял да не въвличам хората около мен в този водовъртеж, за да им гарантирам някакъв комфорт. В случая се налага да направя това, което по принцип не обичам да вадя на по-къс личния си живот. Но политиката предполага и това, споделя Радех в интервю за «Епицентър». Двамата с Десислава Генчева официализираха отношенията си в разгара на лятото на 12 август когато подписаха граждански брак. Направиха го дискретно, в което изненадаха медиите, предизборните щабове на конкурентите и вероятно дори свои познати. Когато се появиха снимките им, очевидно с цел да станат част от битката за президентския стол, генералът бе обвинен, че е напуснал законната си съпруга и има любовница. Това е моята законна съпруга, Десислава, опроверга веднага Радев. За съжаление на някой тази романтична приказка, че имам любовница, не трая дълго. Срина се орел от Мина Дон Жуан, с чувство за хумор подходи към темата той. Радев разкрива, че Десислава го пленила с силния си характер и с широкия си мироглед, с това, че е много истинска, човек, който не търпи фалша. В Сиви, той и пише, че е завършил английска гимназия, а след това финанси и маркетинг. Затова предпочита да казва, че е а не пиер. За утвърждаването на Десислава помага изключителният успех на авиошоуто, това сме ние, на летище в средата на октомври 2014 отразиха го всички телевизии и на 30 агенции. И за първи път от много време се завъртя реклама за военната ни авиация. Има една слабост прекалено умна е за съпруга. Не търпи лица Надушва фалша от километри, в това отношение радарът ти е изключително прецизен. Понякога трудно се съжителства с силен характер, но си струва, хвалия той. За себе си признава, че е ревнив, но го превъзмогва с чувство за хумор и самоирония. Според Десислава да слава всичко между тях е въпрос на химия. Намирам вътрешен мир с него. Той ме допълва и завършва, казва Радева. За мен е значение, кой е човека до мен как се чувствам с него, имам ли какво да си кажа. Когато житейският ритъм се успокои, всичките ти ангажименти отпаднати и настъпи, есента, да знаеш, да усещаш, че с този човек ще ти е пълно, че ще се чувстваш уютно, дори и в мълчанието. За мен Румен е този човек, допълва тя, харесва у генерала, идея за макрорамката в живота, има генерален поглед за нещата, има хоризонт напред и следва посоката. А самата тя е по детайлите и изпипването на всичко, с което го допълва перфектно. Признава, че дори да изглеждат понякога нелогични, постъпките на съпруга и всъщност се оказват верни и точни. И двамата сме хора на каузата. Когато имаме цел и посока горим, разкрива президентшата. И за него, и за нея това е втори брак. Ние сме италианска история три деца и котарак, и куча от време на време, повдига завесата съпругата му. Радев е разведен отдавна, с бившата съпруга Гинка са в добри отношения. Има две деца, кинейджерите Дарина и Георги. Дарина е на 15, а Георги е с 2 години по малък. Гинка, която е запазила фамилията Радева, също смайва с перфектна външност като първата дама Десислава. Стройната банкерка обаче отказва да коментира бившия си съпруг, както и новия му пост в държавата. Имам коректни отношения с бившата си съпруга. Тя е прекрасен човек, възхитителна майка на нашите деца. Намерили сме разумен начин да делим своите отговорности, да се грижим за децата си, казва Радев. И не спестява благодарности и към новата си съпруга, че се разбира с децата му и помага, особено за образованието им. И обяснява, по принцип за мен винаги е било много важно да не живея живота си в лъжа лъжа към самия себе си и най-вече в лъжа към близките за мен хора. Винаги съм избирал да живея в истина. Ако някой ме седи за това, че искам да живея в истина, това е негово право. Но за мен е важно да бъда в хармония със себе си, с чувствата и усещанията си. Запитан как децата му приемат развода, генералът казва, те са умни деца, за тях е важно мама и татко да бъдат щастливи. Когато родителите са щастливи и децата са щастливи, и най-вече спокойни, за разлика от майка си, децата много се вълнуват от новото амфуа на баща си и намират работата на президента за «страшно интересна». Пред часа, Радев се определя като изискателен баща, но казва, че и се старае да гласува доверие на децата си и да ги оставя сами да определят своите желания и път в живота. При всеки възможен случай децата са при него и да си слава, заедно ходят на почивка и на различни места. Това лято дори успели да отидат на къмпинг, Делфин, за седмица. За децата беше невероятна емоция да бъдеш на метри от плажа, в една борова горичка и да тичаш на воля. Беше прекрасно, разказва бащата. Заедно се гмуркали. Дарина има влечение към фотографията и правила на ден по хиляда кадъра, експериментирала с светлината. Ходеше специално да Дебна залеза, търсеше точната експозиция на облаците спрямо слънцето, разказва Радев. Както всички тинейджери, Дарина е фенка на, на тин-групата, One Direction, и на рапъра Криско. Харесва много и футболиста Лионел Меси. Мечтата на 13 годишния Георги пък е да стане футболист. Десислава Радева също има син от първия брат с депутата от БСП Георги Свиленски. Той също е лаконичен за бившата си половинка, с която е разведен от 13 г. Синът им Страхил е на 20 г. И учи в САЩ. Той е волейболен, а си е играл за «Левски», вече ще е диагонал в университета «Маунт Мърси» в САЩ. Новият отбор на 20-годишния волейболист се казва «Мустангите». В нощта на изборната победа първата дама избра да седне фронтално срещу своя съпруг. Хора от неговия щап неофициално споделят, че двамата си говорят с очи. Забелязали се го по време на предизборната кампания. Генералът търсел с поглед да си слава нещо като опорна точка в новото му ампуа на политик. Извън политиката и самолетите, гмуркането и музиката са големите му страсти, след самолетите голяма страст на Румен Радев саморето и музиката. За тях той за първи път разказа пред часа, докато бил 13-г, в авиобеза, равнец, до бургас, след полет разпускал на КДД, а под водата. Палел москвича и отивал на сталите на юг от Сузопол където слагал маската, шнорхела и плавниците и се гмурвал в света на тишината. Днес го прави порядко, но винаги с удоволствие. Обичам гмуркането, научил съм децата от малки да се гмуркат с мен, търсим красотите на морето, тишината на водата, където всеки шум е силно въздействащ на сетивата, споделя Радев. Преди често хващал харпуна и се отдавал на подводен риболов, а след това сам си чисти и приготвя рибата на скара. Радев не е прехвален кулинар, но се гордее, че е цар на Боба. Прави го с много подправки и любов. А най-любимото му ястие са домати с сирене. Но не домати от пазара, а от големите розови, отглеждани в градината от майка му от собствени семена от години на сам. Радев е 100% рукаджия. Фенена е «Пинк Флойд» и «Алан Парсънс Проджект» на композициите на Митко Штерев. Неслучайно по време на предизборната кампания съпругата му го поздравяваше във фейсбук с Heavy Metal парчета. Като командир на авиобаза граф Игнатиево дори поканил чрез своя английски приятел Брус Дикинсън. Солистът на Heavy Metal бандата, Iron Maiden, ги посетил на 5 юни 2007 преди концерта си в София, било голям фурор. Дикинсън, който е пилот на граждански самолет, проявил голям интерес към миговете. Може ли да купя един изтребител миг, обърнал се той към ген. Радев и разказал колко много харесвал добре поддържани стари машини. Имам 60 годишен самолет, който е доста романтичен. Но смик мога да ти омек над краката, обяснил избора си той. И бил поразен, като разбрал, че с такива летят и руските космонавти. Феновете му добре знаят, че освен музикант, той е писател, авиатор и работи в английските чартърния виолинии Astrales. Дикинсън дори седнал в кабините на Мик и Мик, но голямата му мечта да полети с изтребител не могла да се осъществи. Ще го качим, когато направи концерт в граф Игнатиево, пошегувал се Ген. Радев, така Дикинсън се задоволил с симулативен полет с Мик на тренажора. После се качил и на тренировачен катапулт който с гъстен въздух го изтласкал на 20 смъл от кабината. Точно в този момент се приземил мик. Пилотите слезли и поднесли на брус българско знаме и диск с фото си на авиобазата. Една от големите тайни на Радев обаче е, че не само е мелумън, но и непрофесионален музикант свири на класическа китара и пее отлично. В 7 клас дори спечелил състезание между школите по класическа китара от цяла България. Има музикален слух и разказва, че като ученик, когато учителката свиряла акордите, той пише лнотите в тетрадката без да сбърка. Обича да свири и пее, штурците, ф, с, б, сигнал, висоцки. Днес обаче обмишлено няма китара у дома да не се изкушава, защото приоритетите му са други, а времето все не достига. Покрай съпругата си заобичал и класическа музика, често ходи на опера. Фаворитите му за тази година са Турандот на Почини и Пръстенът на Нибелунга на Вагнер. А една от първите светски прояви на новоизбрания президент и съпругата бе именно на опера. Радеви уважиха премиерата на «Силата на съдбата» от Жозепе Верди в Софийската опера. Те минаха по червения килим и бяха посрещнати на входа лично от директора на операта Проф, Пламен Карталов и съпругата му певицата Валя Широкънска. Пристигането им веднага привлече вниманието на публиката, която чакаше да влезе за представлението. Чуха се дори подвиквания, браво! Оказа се, че Радев е първият български президент, който ходи на опера. Малко са политиците, които въобще прекрачват прага на Софийската опера. Често постановки гледа цар Симеон II, както и проф. Огнян Герджиков и докато беше парламентарен шеф, и след мандата му, затова присъствието на Радев на премиерата в петък се прие като знак на голямо уважение от страна на новия президент. Самият Радев сподели на Карталов, че идва с радост на опера и ще го прави редовно въпреки новия си пост. Десислава ходи на народни танци и по думите на съпруга и танцува страхотно. Той обаче признава за себе си, че е понепохватен в това отношение. Обича и театъра. Любимият му актьор е Юлиан Вергов. а постановката. Арт, от ясмина реза, в която фаворитът му си партнира с Захари Бахаров и Владо Карамазов, е преживяване, за което често говори предприятели. Почитател е на Камен Донев и неговия моноспектакъл за народното творчество. Чете повече техническа и научна литература, но една от любимите му книги е «Физика на тъгата» на Георги Господинов. Любимият му скулптор е с неговия крачещ човек. Все по-трудно намира време за спорт. Вече основно практикува бягане, фитнес и йога. Със съжаление казва, че няма време за колективни спортове, колкото и голямо удоволствие да му доставят. Лично пред часа, кога плачете, когато губя близки хора, по колко часа спите. Около 6, ако ангажиментите ми го позволяват, чай или кафе, според случая, вино, бира, ракия или уиски, вино, кино или театър, и двете, разбира се. Любим певец или група, харесвам мелодичния рок, любим де Дениро. Имаме и гениални български съвременници като Камен Донев, например. Той за, извъдки от интервюта, за избора НАТО или Русия, членството в ЕСА и НАТО е стратегически избор, който трябва да се отстоява. Еврофилията, обаче не означава русофобия. Ролята на политика е в това да установява полезни отношения с всички партньори, а не да си избира враг.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 И дори, отказ от ЕСА и НАТО. Това поведение издава или геополитическа неграмотност, или политическа безотговорност. Пред часа, аз съм генерал от НАТО и през целия си живот съм работил за това България да бъде силен и активен член на алианса. Като пророски ме определят тези политически сили в България, които подплуждат безпочвени страхове, че страната ще тяла да излезе от Европейския съюз и НАТО. Като президент не искам да противопоставя членството на България в ЕСА и прагматичните економически отношения с Русия. Пред австрийската информационна агенция АПА, искаме да се утвърдим като най-надежден партньор в НАТО. Но това не означава, че България трябва да бъде враг на Русия, с която имаме важни економически интереси. Санкциите срещу Русия вредят и на ЕСА, а за крехка економика като българската последиците са проблем. Пред френския вестник, Монт, сътрудничеството между НАТО и Русия е необходимост. Изправени сме пред общи заплахи като тероризъм и фундаментализъм. Ако не се стремим към по-добър диалог и намаляване на конфронтацията, няма да можем да посрещнем глобалните заплахи ефективно. България винаги ще работи само заедно със своите партньори ЕСЕ и НАТО. Искам страната ни да бъде истински член на НАТО, с реални способности и да е лоялен и предсказуем партньор. Аз никога, никога не съм посещавал Москва. Пред Financial Times, според мен, ние осезаемо губим суверенитет и тази тенденция датира от години. Причината е, че не следваме нашите национални интереси и често не гледаме подалеч от носа си. И така, когато вземем решение, след време установяваме, че то не е било добро, но вече е късно. Разбира се, членството ни в ЕСА и НАТО е наш стратегически избор. Но в никакъв случай не бива да се превръща в Алиби за национално безотговорно отношение. България трябва да заявява отчетливата си позиция по всички въпроси, а тази позиция следва да е функция от нашия национален интерес. Но сякаш нашите политици се срамуват или се страхуват да изразят националната ни позиция на такива високи форуми. Договорите ни за членство ни позволяват това, но ние не се възползваме. Например, в сферата на енергетиката България приеда играе ролята на «блокиращата пешка» на Балканите за руския проект «Южен поток». Днес сме свидетели на това как «Турски поток» е на път да ни заобиколи за всички проистичащи от това пропуснати ползи. За нас остават високите цени на Газа, а за Турция и ниските цени, и транзитните такси. Това е пряко следствие от неспособността ни да се заявим като съвременна държава и да отстояваме интересите си. Когато каузата е нашият национален интерес, няма нищо лошо България да има един ясен и посмел тон. Погледнете например Унгария, Полша, Чехия. Това са държави, които ни дават пример как се отстоява национален интерес. Да не би заради това, че те смело отстояват своите позиции, някой да ги е избонил от съюзите, в които членуваме заедно. Но погледнете те вървят напред, а ние търчем на едно място и в много отношения ми се струва, че дори вървим назад. Пред списание е спъкто: за санкциите срещу Русия, ще настоявам отпадането им да е националната позиция в ЕСА, пред часа. Страната ни трябва да настоява за отмяна на санкциите срещу Русия, защото те вредят и на ЕСА, а и на България като член на ЕСА. Вредите от санкциите ги виждаме. Ако някой може да обоснове ползите да заповяда, вижте какво става от историята на санкциите. Те се налагат шумно, обикновено и се отменят тихомолком. Вижте позицията и на Италия, Словакия, Унгария, Гърция. Хората търсят правата си, когато са ощетени. Пред БНР за Крим, Крим де Юре е украински, де факто е руски, бъдещето му зависи от волята на народа на Крим, който твърди друго, е лишен от трезвомислие. Пред Часа за заплахите пред националната ни сигурност беженци, терористични атаки в Европа, като президент бих свикал незабавно консултативния съвет по национална сигурност, за да обсъдим рисковете пред България и необходимите действия. Особено по въпроса с мигрантската криза. В момента България функционира без вътрешен министр. И това се усеща. Каналджийството процъфтява и захранва корупцията на всички нива, а това е опасно за държавата. Нека си спомним как югоембаргото и развихрилата се контрабанда корумпираха нашия преход. Необходимо е спешно да завършим оградата по границата, да подготвим армията да поеме охраната на тази граница в случай на криза. Особено важно е да постигнем консенсус на ниво Консултативен съвет за национална сигурност, относно необходимостта България да иска отмяна на даблинското споразумение. То отрежда на периферните държави в ЕСА ролята на мигрантски гета. Гърция, Италия и Испания са в същото положение като България, за това трябва да обединяваме нашите усилия. Сегашните правила на Европейския съюз създават напрежение между периферните държави и останалите членки на Съюза. С това се руши вътрешното единство на ес което и без това е крехко към момента. Предписание е пъкто, за съдебната реформа, трябва да има ефективна, оперативна и независима съдебна система. Сега тя не е нито оперативна, нито ефективна дела се точат с години, а престъпници с десетки висящи дела се разхождат по улиците и вършат същите престъпления, за които имат условни присъди. Конституцията до момента има 5 промени, а 4 от тях са за съдебната реформа. Това е незадоволително. Най-важното е съдебната система да бъде независима финансово и политически. Ако не го постигнем, ще бъдем държава, в която има корупция, не гарантира инвестициите. Пред телевизия бит за АЕЦ, Белене, най-важното е България да не изпадне от ядрения клуб. Франция има над 70 ядрени реактора. Много е важно да има такъв експертен съвет. До момента проблемът за «белене» се политизира излишно. Трябва да има безпристрастна, хладна оценка. Имаме ли нужда от такава енергия след 20 години? Идва и ерата на електромобилите. България няма да стои и да разчита само на селското стопанство и туризма. Енергетиката е стратегически отрасъл и е част от нашия суверенитет. Бих свикал консултативен съвет за национална сигурност за «белене». Не трябва да злоупотребяваме с него и да слагаме всичко, но това е важно. И ако е економически целесъобразно, аз съм за това да строим, белене. Трябва да започнем начисто. Ние ще ги получим тези реактори. След като плащаме парите, трябва да ги получим. Аз не вярвам, че ще можем да ги продадем. Но ако не успеем, какво правим? По-добре да развием мощности. Пред телевизия бит. За Сета, едно от първите неща, които ще направя като държавен глава, е да сезирам Конституционния съд във връзка с търговското споразумение между ЕСА и Канада – Сета. Това е споразумение в този му вид и начинът, по който се прие от българското правителство и парламент, е антиконституционен. Ако сключването на международен договор налага промяна, трябва първо да променим Конституцията, а след това да подписваме договор. Пред телевизия БИТ за Турция, ситуацията в Турция е тревожна. За нас е изключително важно Турция да бъде светска и демократична държава. Тревожи тази непредсказуемост, когато се иззама демокрацията и отива към диктатура. Ние нямаме право да се месим в делата на Турция. Една поставена партия, тази наместан, вече се изказа в подкрепа на Цачева и показа предпочитанията на Анкара. Оказа се, че гън Ердоган има широко сърце. Но нашите политици трябва да се намесят активно гън Ердоган да си излекува сърцето. Трябва да се реагира, ако днес направиш компромис, утре ще има нещо по-сериозно. Трябва да се влезе в контакт с турския президент и проблемът с бежанците по границите ни да не прераства в нахлуване в България. Отдавна трябваше да се свика КСНС, който да гарантира, че българската армия може да стъпи на границата, защото това иска време и логистика. Пред телевизия бит. в отношенията с Турция ключовата дума е сигурност. Турция е наш съсед и важен партньор. ЕСА и Турция все повече се разделечават, но това напрежение не може да продължава вечно, защото никой няма полза от него. Тук България като член на ЕСА може да строи мостове. Не бива да позволяваме Турция да държи мигрантите като кос в ръката си. България като гранична държава е в деликатно положение и се нуждае от по-голяма солидарност от ТЕСА и подкрепа срещу пробуждането на неосманизма в турската външна политика. Пред Австрийската информационна агенция АПА За българите в чужбина, трябва всички, които сме останали в България, да направим всичко възможно не да ходим в Европа, а те да идват тук. Българите да не напускат България. Много е важно да използваме огромния потенциал на нашите сънародници в чужбина. Това не се прави сега и България губи. Имаме хора с невероятни постижения в бизнеса, учени, имаме прекрасни лекари, хора на изкуството, които работят навън. Това е една сериозна, амбициозна задача да използваме потенциала на тези хора. Като президент ще направят тръст, в който да се обмислят печеливши стратегии, за да останат българите в България. Пред телевизия бит за предшествениците си. Вярвам, че всички са работили с смисъл, че го правят за доброто на България, но всички са допускали и грешки. Аз не съм застрахован от тях. Затова предпочитам историците и обществото да оценява дейността на българските държавници. Моята оценка ще проличи по промените, които възнамелявам да направя. Държавност се прави с натрупване, не с зачеркване на наследството. Затова си струва да кажем ми доброто, Желяв отненижителството и призна Македония. Стоянов държаше устойчив курс към членство в СА. Първанов потвърди този курс и предложи енергийна стратегия, която бе погребана от няколко правителства. Плевнелиев, да речем, обръщаше внимание на ИТ-сектора, което смятам да продължа. Пред часа. За работата с другите власти, президентът задължително трябва да бъде партньор не само на правителството, но и на парламента, и на съдебната власт. Разбира се, че ще бъда партньор, но в това партниране ще имам своите условия всички да работим за интересите на България. Ще правя максимално възможното да търсим консенсус, да има по-голямо взаимно доверие, да има по-голяма ефективност в съвместната работа, заедно да идентифицираме и решаваме проблемите. Но ако видя, че позицията, която заема правителството, не допринася за реализирането на нашите национални интереси, разбира се, ще играя ролята на коректив. Предписание е изпъкто за ролята на държавата в економиката, регулираща. Без нея пазарът проявява опустошителни крайности спрямо екологията, формира картели. В слабите региони държавата трябва да стимулира економиката. В някои стратегически отрасли държавата може да е и инвеститор. Пред часа, за идеята за общи европейски въоръжени сили и обща отбранителна политика, ние имахме една заветна цел да станем членове на НАТО и на ЕСА. Е, станахме, но на обществото се втълпи, че едва ли не НАТО ще ни пази. Трябва да бъдем много по-отговорни в позициите и действията си. Член 3 на Северноатлантическия договор е безкомпромисен по отношение на това, че всяка държава трябва да развива сама своя отбранителен капацитет, така че не само да може сама да защитава своята сигурност, но и да допринася за сигурността на другите държави от пакта, в случай, че върху тях има военно въздействие. Крайно време е да спрем да бъдем членове на НАТО само с и заклинания, а са реални военни способности на нашата армия. Що се отнася до ТА, Нар. Европейски въоръжени сили, за тях се заговори още в Лисабон през 2007, а постепенно тази идея отпадна. Сега обаче тя отново е на дневен ред, смятам, че България трябва да подкрепи тази идея. Макар че все още не са ясни функциите, задачите, начинът на структуриране на тези сили и тяхното управление. В неформалната среща на лидерите на ЕС в Братислава се взе решение тази тема да бъде по-подробно обсъждана през март месец до година. България трябва да я подкрепи, защото ако няма европейска армия, не може да има и ефективна европейска външна политика. Но да не забравяме, че тук най-важни са отношенията между бъдещите европейски въоръжени сили и НАТО. Разбира се! че тук трябва да бъдем внимателни и заедно с нашите партньори от ЕСА да преценим много детайлно какви ще бъдат функциите, целите и задачите на тези европейски въоръжени сили и как те ще се вписват в контекста на НАТО. Защото, ако приемем, че това ще бъдат основните сили на Европа, тогава какво се случва с НАТО? Трябва да получим много внимателен отговор на този въпрос. Защото, ако подложим на риск съществуването на Алианса, трябва да вземем предвид, че там са двете големи сили – САЩ и Турция, която има втората по големина армия в НАТО. Трябва да обърнем внимание на въпроса, че ако НАТО престане да съществува, България ще стане не само политическа, но и военна граница на ЕСА. Мисля, че България трябва да подкрепи тази идея, защото тя е рационална. Но в същото време да бъдем много внимателни и първо да искаме яснота за същността на тези европейски въоръжени сили. За нас е много важно как те ще взаимодействат с НАТО, предписание е изпъкто. За сделката за нов изтребител, необходима е модернизация на въоръжените сили, но това не включва само доставка на нова техника, а трябва да се тръгне от социалното положение на хората, които работят в системата. Организацията, военното строителство и подготовката тя е най-важният елемент в едни способности. От 2010 съм ръководител на интегриран екип, който работи по изготвянето на документите сделката за нов боен изстребител. Екипът изследва голяма част от световния опит. На 1 август най-сетне подписа в дългия нитро тобто документ, готов за процедурата, с която да се обявят нашите изисквания към потенциалните доставчици. Започнаха в момента, в който си тръгнах, всякакви опити да се въздейства и да се подменят военно-технически с политически интереси на лобистки кръгове. Този проект е важен не само за въоръжените сили, но и за България, тъй като има значение за економическото и технологичното развитие на страната. При определени условия може да доведе до нови работни места. Като президент ще следя отблизо сделката за нов изтребител. Пред телевизия Бит, другите за него, Латка Петрова, първата учителка на Румен раде в детската. Градина в Славяново ще е честен президент, но дано му стигнат силите. Видяхме се с Румен в началото на предизборната му кампания, когато той дойде в Свилен град за среща с избиратели. Не ме позна веднага, после обаче, като му подарих снимка от детството и букет светя, каза, че ме бил познал по очите. От толкова много хора тогава, които бяха дошли да се видят с него, той най-напред тръгна към мен. Пожелах му, когато стане президент, да мисли най-напред за народа. Три дни после не успях да дойда на себе си от щастие. Той може да казва «Не». Характерът му е такъв, че ще отстоява принципите си. Влиза в политиката от среда, за която хората имат надежда, че качества като чест, отговорност, родолюбие все още не са загубили стойност. Той ще е достоен и честен президент. Няма да се възгорде и самозабрави. Като иде на село, не му пречи да нацепи дървата на майка си и баща си, да прекопае градината. Честен ще но дано му стигнат силите. Георги Иванов, първият български космонавт, роденият да лети не може да пълзи. Обеден съм, че добрият летец Ген. Радев може да бъде добър президент. Основание за това ми дава неговата мъжка и професионална позиция досега за В.В.С. Ген, радев защити заветите на първите ни леци Радо продан Таракчиев, Христото Пракчев, които още 1912 защитаваха мъжествено родното небе, на легендарния Димитър Списаревски, който доказа, че българският пилот е готов да умре, пазайки родината, влизайки в неравен бой с американските крепости, които бомбардираха София и други градове. Десетки са имената на български летци, които са жертвали живота си за България. За всички нас летци, клели се да пазим сцената на живота си въздушните граници на България, позицията на Ген. Радев по този въпрос ни показа, че има достойни мъже, които отстояват независимостта на нашата родина. Президентът е обединител на нацията, а без авиация няма нация. Ген. Радев произлиза от авиацията и за това ще пребъде българската нация, защото родение да лети не може да пълзи. Стефан Данаилов, председател на инициативния комитет. Издигнал ген Радев за президент, предновата В Радев е много независим, пада си малко катил. Генералът пада малко катил, той не е от тия, дето казват, да, да добре. Подлага всичко на съмнение и това е много хубаво. Радев е много независим. Той е доказал себе си. Вярваше, че ще стане президент, даже имахме спорове кой да му организира кампанията. Той говори три езика, и ще допадне на Тръмп и Путин като типаш. Какви цецки, какви мецки. Важно е как той ще понесе този резултат. Той се готвеше страшно, страшно много четеше човекът. Сега трябва да го почистим от това и да премине към друг начин на говорене. Да не забрави откъде е тръгнал, защото ако забрави, ще му свият ушите. Вярвам, че Румен Радев може да мисли по-стратегически, ако няма акъл, ще се издани, но не вярвам, той е сериозен човек, Корнелия Нинова, лидер на БСП, ще бъде достоен президент. Румен Радев има позиции, има характер да се бори за тях. Няма да се огъна под натиск и да прокарва чужди интереси. Почте не, никога не е имал и не е отстоявал економически интереси. Не е правил компромиси със сигурността на страната. Винаги е защитавал хората, които е ръководел, и техните социални права. Ще бъде достоен държавен глава, Бойко Борисов, премиер, на Първи г. пред битви, в авиацията е добър и винаги съм го слушал. Чудя се за колегата Радев, работил съм винаги добре с него, в авиацията е добър и винаги съм го слушал. И сега като го гледах вчера милия като се гърчи тука, как иска да го правят политик, а той не може. И така ми напомняше Бриго Аспарухов, когато решиха генерал да изправят срещу генерал на кметските избори. И пуснаха Бриго Аспарухов, а после след трига, го изхвърлиха и не му се чу думата. А беше добър командир на ВВС. Ще се явя на следващите избори и той го знае, Затова това е бабаит, Бойко Борисов. Министър-председател в Оставка, на 13 януари 2017 пред Панорама, на БНТА, загубихме от един достоен кандидат. Ние трябва да се държим уважително и институционално. За това президентът Радев получи от нас поздравления, имам покани за двете церемонии, ще отида. Това заяви премиерът Бойко Борисов седмица преди новоизбрания държавен глава Румен Радев да встъпи в длъжност. За нова година му се обадих да му честите новата година и да му пожелая успехи, защото след десетина дена ние ще влезем в един изключително сериозен период. Така че президентът Радев си победи честно. Има огромна отговорност, защото в тази сфера Командвал е военновъздушните сили, истински се надявам да му стигнат познанията и силите. Защото след десетина дена ще дадем цялата държава, българите говоря като народ. Всички решения ще бъдат вземани само от един човек, от него и то за месеци наред. Без парламент, без никой, който да го нападства, ако изключим госпожа Нинова. Аз му пожелавам успех и казвам каква трудност му предстои. Никога не бих си позволил да му кажа, ако има нужда от съдействие, това си е негова работа. Няма по-лошо от непоискана помощ. Но това е равносилно утре нас да ни сложат на един миг и да чакат да правим кобрата на Пугачов. Само му стискам палци и недобро намерено му пожелавам не само да успее, а тази отговорност да не го смаже. Защото едно е да критикуваш, едно е да намираш кусори. Но когато концентрираш цялата власт без коалиция, без парламент, това е огромна отговорност за този човек. И действително му пожелавам да е здрав и да има сили да го направи така, както трябва. Беше добре, че загубихме от един достоен кандидат. Аз самият обичам авиацията и като гледах самолетите, то рекламите бяха един миг летеше нагоре-надолу с пилот Трумен Радев и как да не гласува човек, то беше една перфектна кампания. Можеше ние да изкараме ген. Попав като наш кандидат и два миг щяха от двете страни да се разминават. Тогава вече резултатът щеше да е друг, примерно Иво Христов, журналист в СП, е изпъкто, преводач, фотограф, бъдещ шеф на кабинета на новия президент. Той е органичен патриот, а липсата на опит е предимство. А съм. През 1997 и седми на въздушното шоу в граф Игнатиево наблюдавах феноменалния полет на майор. Тогава – Радев. Аташето на Франция с очарован поглед ме попита кой е пилотът, аген. Парапунов въздъхна, това момче е изключително. Срещнах го отново едва миналото лято. Оказахме се почти комши Подхванахме кампанията от нула и ме впечатли от раз. Хвърли се в обречена битка без мисъл за загуба. Политиката за него беше новост, но се ориентираше мигновено в новата материя. Липсата на опит в неговия случай е предимство. Не е в плен на политическата логория, говори български, а не брюкселски, понякога научва формулировките, но винаги осмисля детайлите. Почтен и непринуден, авторитетът му се дължи на личните качества, не на пагона. Пилотите досега му звънят за всичко, макар вече да е в политиката. Ген, Радеве от поколението, което масово емигрираше. Вместо да живее доволно като пилот на Airbus или Boeing, е избрал да остане тук. Да охранява небето на обърканата ни страна, с народа й, който псува държавата и приема България като участ. За него е чест. Той е органичен патриот, който цепи дървата на село. Обича природата, роднините, цени хората, миле е за родината, която мнозина наричат тази страна, но без комплекси общува с посланици и дипломати на английски и немски, когато се наложи. Не се гневи, а търси решения. Има чувство за хумор и самоирония, най-важният имунитет за бъдещ държавник. Считам за голям късмет, че такъв човек скочи в българската политика. Късмет за нас, не за него. Проф. Андрей Пантев, историк, носител е на равновесието, нужно на институцията. В моите представи Румен Радев е носител на онова равновесие, което е залегнало във функционалното и духовното предназначение на президентската институция и чиято липса в нашия исторически живот ни е донесла повече беди, отколкото всички врагове и трагични обстоятелства. Няма дефиниция за мъжество, която да не е и антропологическа категория. А все пак той с вида си ни напомня за него. Не видяхме капка мания, враждебност, назидание от това, което се излучи от него в кампанията. Няма оценка без сравнение. Тогава сравнете. Да си президент не е възнаграждение. Това е надежда, при която следва дори да преодолееш симпатии, огорчения и альтернативи за преодоляване на разделено общество. За мен генералът е оплувание в бъдеще. Да имаме президент, толкова добър, колкото е самият ни народ, Елена Йончева, журналист, няма да е нечий послушник, в кризисен момент ще вземе страната на българите, не на партиите. Забелезвам, че има страх, паника от това, че България ще има президент, който няма да е нечий послушник. Който няма партийни и корпоративни зависимости. Който е водил битки, за да стане лидер, а не е бил назначен за такъв. България се намира в изключително сложно време, преминава през опасен исторически период. Ние трябва да сме готови да реагираме на ситуации, които биха могли да застрашат нашата национална сигурност, опасността от създаването на наша територия на буферна зона за беженци, въвличането ни във военни действия, които се водят недалеч от нашата граница. Нека всеки българин честно отговори за себе си, кого би искал да види за главнокомандващ, на кого би дал правата да го защити. Румен Радев е обучаван години да управлява рискове, да взема решения, основани на информация, на анализ. Той е менеджер на риска. Обедена съм, че той ще е президент, на които може да се разчита, че в един труден, кризисен момент ще има свободата да вземе нашата страна на българите, не на десни или на леви, ген. Михо Михов, председател на парламентарната комисия. По-отбрана, посъветвах го да не следва партийни инструкции. Точка. Приемам поканата да участвам в това издание не като писане на житие на един истински и реален български президент, а като човешко отношение към по млад колега от авиацията. Станал с личността си държавна институция. През пролета на 1986 в авиационния полк на летище Каменец, като негов командир приех за летателно обучение на самолетите МИК и МИК випуска на старши сержант Курсан Трумен Радев. От тогава се знаем, той се вписваше в общата добра оценка за випуска на ВНВВ, но за разлика от една немалка част от бъдещите офицери и дори действащи инструктори и командири, не се плашеше от мишката на компютъра и от компанията на английски говорещите. В авиацията борбата с происшествията е основна дисциплина, а профилактиката за запазване на живота на летците е анализът на всеки полет, чрез средствата за обективен контрол. Още тогава като курсант, на когото предстояше да полети на свръхзвуковия самолет, НИК, Радев предлагаше усъвършенстване на методиката за използване на ТА, черна котия. По-късно като офицер той създаде системата, контролна, при използване на свалените от МИК параметри за режима на полета и работата на двигателите. По време на моята служба като командир на дивизия и командващ ВВС, имах по-голяма възможност да го опозная в командирското му израстване на летище Равнец. Оттам той бе изпратен на 2-месечен курс в САЩ за командири на ескадрили, а по-късно и на обучение на Академията за авиационни командири на САЩ. На летище равнец той почерпи опит от командирите си Димитър Георгиев, Евгений Манев и Иван Даев. Даев заги на северно от полосата за излитане и кацане пред очите на всички. Тази тежка загуба преживя и младият офицер Радев. Тук ми се иска да цитирам два пасажа от моята книга, казано и премълчано, издадена доста преди президентските избори. Аз изпомням тежките разговори на командващия ПВЛ и ВВС Ген. Илия Синапов в мен като командир на дивизия, и по-късно, които водехме с старши лейтенант Румен Радев и подполковник Петко Кръстев и с други пилоти. По това време в началото на 90-те години смяната на политическата система у нас се прояви за пръв път в недостиг на гориво за редовни полети. И тогава не само младите офицери недоумяваха защо не можем да им осигурим ежедневие като в миналото, на което бяха свикнали. Не само те, но и ние, участниците в студената война. Далеч съм от мисълта, че днешните ръководни кадри на военната и гражданската авиация са носители на ретроградното и безоговорното от днес за утре. Напротив, много от тях са с научни степени, визирам и него, притежават значителен опит в пилотирането и бойното използване на самолетите и са успешни командири в своите звена са настоящите им пълномощия. Тяхното време е потрудно от нашето и в мое лице те заслужават уважение и преклонение, че поддържат авиацията ни жива. В това отношение ролята на командира на ВВС Ген, майор Румен Радев е предопределена заради качествата му и аз никога не съм спирал да вярвам в него и в разумните авиационни кадри от тази генерация. Преди трига, проведох няколко разговора с тогавашното ръководство на ВВС Ген. Константин Попов и Ген Румен Радев. Радвам се, че те приеха моите съображения за възстановяване след капителен ремонт на няколко реактивни самолета в заводски условия. Тогава бях консултант в завода на ДЕРЕМ, днес – Авионамс. И това тяхно обедено решение доведе до стабилизиране на остатъчната ни авиация. Редно е да се каже, че на новоизбрания президент Ген Радев се залагат големи надежди не само за спасяване на авиацията, но и на цялата българска армия. По този повод искам да припомня на две мои телевизионни участия като депутат от парламентарната група на АБВ. На въпрос преди изборите какво бих казал за кандидат президента в пътчертах, той е отличен летец и много добър командир. Липсва му политически опит и би било добре да не следва партийните инструкции, за да го приемем такъв, какъвто го познаваме досега. сега. А след изборите на въпрос, чи е президентът Радев на БСП или на АБВ, отговорих. Той е колкото на БСП, толкова и на АБВ, той е на всички българи. Снимки Румен Радев като дете, малкият Румен и кака му Лозана. Румен с родителите си Станка и Георги и сестра си Лозана. Румен като ученик в началните класове. Тази снимка Румен Радев получил като подарък от първата си учителка в детската градина Латка Петрова на изненадваща среща с нея по време на предизборната кампания. На кадъра момчето е със свой приятел от детската градина. Радев в гимназията. Като ученик в гимназията Радев често бяга от родителите си до Стара Загора, за да лети на безмоторен самолет и да скача с парашут. Родителите на Радев Станка и Георги. Майката на новия президент Станка си купува хляб под хорема в Славяново. Бащата на Радев Георги гледа в двора си девет котета по заръка на внутките. Радев с класната си от Хасково Стефана Сивова. Отличникът на випуск 1987 на Военно-въздушното училище Румен Радев получава лейтенански пагони от Ген. Любчу Благоев, командващ ПВЛ и ВВС. Курсант Румен Радев с колегите си Васил Лазаров и Александър Рачев от Яво надясно. 12 януари 2016 премьерът Бойко Борисов се ръководи с Ген. Румен Радев, докато разглежда мит с новите полски двигатели. 12 януари 2016. При посещението на премиера Борисов Десислава Генчева, настояща съпруга на генерала, тогава е пиар на ВВС и като такава придружава Радев. Радев като млад лейтенант, 1 юни 2005 и 7 на МИК получават наградни знаци за първокласни военни пилоти. Крайният вясно е полк – Румен Радев, началник штаб на поделението и бъдещ командир. Ген – Румен Радев след полет на МИК Ген, Радев излита с МИК на авиошоуто, това сме ние, октомври 2014 след един от първите полети. В кабината на МИК като млад пилот. Полет по гръб на авиошоуто, това смение. Тогава Ген, Радев изпълни суперсложните фигури, кобрата на Пугаджов и камбана. С колеги от равнец на авиошоуто БАИАФ. Момент от слово изпълнението на Ген, Радев на авиошоуто, това сме ние. Юли 1993 занятие по морско спасяване в района на Къмпинг, градина. Радев е във водата. На двете снимки Радев е след полет като млад офицер в Ръвнец. Септември 2000 Радев е зам, командир на летателната подготовка на Ави обаза, граф Игнатиево. След прощалния полет на КАП, Виктор Христоф Август 2008 г. Радев поздравява майор Джо Фехели юни 2008 г. След съвместен полет на МИК Смайор Джо Фехелис и спомнят съвместен полет на F11G, Порано в Авиано, Италия. През 2000 Радев започва да лети не само на МИК, но и на МИК. Ген, Радев приема поздравите на многохилядната публика след уникален солов в полет на Авиошото, това сме ние. Заедно с Полк, Димитър Петров. Ген, Радев раздава автографи след полет на авиошоуто, това сме ние. С млади пилоти от курс за летателна подготовка на пилот ОСМА ИЛА, ГЕН. Радев поздравява млади пилоти, завършили курс за учебно-бойни самолети. Снимка за спомен с млади пилоти, 2016 ГЕН. Радев с млад пилот по време на летателна подготовка. По време на занятие на фона на МИК. Спарка парка МИКС ГЕН. Радев като инструктор рулира по пистата на граф Игнатиево. Ген. Радев обсъжда проблем с полк, Димитър Стоянов, началник, щаб на ВВС. Ген. Радев след полец МИК. С Американския воен е Наташеп полк, Дашвилм на учението Родоп и Джавелин 2007 Сулмон Паси и командират на авиобаза граф Игнатиево Ген. Румен. Радев. Минути след приземяването на Атлантикас в 18 г. 07 г. Американската посланичка Нанси Макалдауни летя на изтребител Рафа Вилбазък граф Игнатиево. Ген, Радев след полец МИК. 18 август 2016 Радев се среща с АБВ и лидерът Георги Първанов обявява подкрепата си за генерала. 17 август 2016 Румен Радев влиза в централата на БСП, за да бъде изслушан от Националния съвет, преди гласуване за кандидат за президент. 10 септември 2016 Национално съвещание на БСП окончателно одобрява кандидат президентската двойка на левицата Румен Радев Ильяна Йотова. 30 август 2016 соцлидерът Корнелия Нинова обявява, че Румен Радев ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет. Насреща с избиратели в София. Насреща се избиратели в София. Насреща се избиратели в Казанлък. Насреща с избиратели в Кюстендил. Радев получава подарък от фенове след младежка среща на БСП в НДК. Са избиратели във Варненска област. В Хасково се запознах с родителите на Румен Радев много истински и достойни хора, отгледали изключителен син, написа по тази снимка във Facebook Социдерката Корнелия Нинова. И Илия Найотова, като кандидат за вицепрезидент, се снима с родителите на Румен Радев. Румен Радев и Цецка Цанева по време на предизборния им дебат в БНТА на 11 ноември 2016-13 ноември 2016 Румен Радев гласува на балотажа на президентските избори. 26 ноември 2016 новоизбраният президент Румен Радев се прегръща с Корнелия Нинова, след като отиде на национално съвещание на БСП. Радев с децата си Дарина и Георги на летището на авиобаза Граф Игнатиево, юни 2008 Румен и Десислава с всичките им деца Дарина, Георги и Страхил, най-вдясно. В началото на предизборната кампания Десислава Радева пътуваше със съпруга си и страната. На снимката са в Стара Загора. 13 ноември 2016 Десислава Радева придружава съпруга си на гласуването на втория тур на президентските избори. 13 ноември 2016 Десислава Радева придружава съпруга си на пресконференцията в НДК в изборната нощ след балтажа на президентските избори. 23 ноември 2016 Десислава Радева 23 декември 2016 Десислава и Румен Радеви на рождения ден на Соломон Паси. Първата му съпруга Динка Радева. Динка Радева спомен от морето. Румен Радев обича да отмаря в планината и да покорява върхове. Радев прави видеоклип по време на една от семейните екскурзии. 5 юни 2007 като командир на авиобаза граф Игнатиев Румен Радев посрещна солиста на хеви бандата Iron Maiden, Брус Дикинсна. 26 ноември 2016 първата светска проява на новоизбрания президент и съпругата му бе да отидат на опера. Румен и Десислава Радеви бяха посрещнати на Червения Килим от директора на операта ПРОФ, Фламен Карталов. Румен Радев Сладка Петрова. Румен Радев току-що е получил решението на ЦИК за победител в изборите. Радев приема поздравление за победата от съперничката си Цецка Цанева. Шефката на ЦИК и Вилина Алексиева връчва на Радев решението за победата на ВОТА. Румен Радев и Росен Плевнелиев под знаменитата картина на Златю Бояджиев, Стадо Говеда. Румен Радев на работното си място, Румен Радев. Петият президент. автори Ильяна Клисурова, Любомир Денов. Редактор Борислав Зюмбюлев. Редактор на издателството Надежда Делева. Технически редактор Стевка Иванова. Коректор Валя Калчева. Първо издание. Формат 60x90. Печ. Коли 8. Ачпи. Ити. Ме. Книгоиздателска къща, труд, у, св, св, кирил и методи, 84 тел, 02, 942, 942, имейл, офк, труд, ч, атупс, у, труд, ч, ачпи, у, зенам, би, печатница, симолини, о, да. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч за сайта книги.ми